одав голос боярин Славута, говори, Славуто, говори, кивнув головою заклопотаний Святослав. Князь Юрик правильно мислить, Ігоря з Володимиром не силою, не зброєю треба мирити, а добрим словом. Славута обвів поглядом своїх ясних очей присутніх і, не почувши заперечення, повів далі, однак боюся я, що нелегко це буде зробити. Обидва вони молоді, гарячі, чистолюбні, мабуть, найкращий вихід, закликати обох до нового походу, якщо такий передбачається, щоб спільна мета поєднала їхні серця. Святослав на знак згоди хитнув головою. Я так гадаю, не ждати, поки кончак, за і Коб'як об'єднаними силами вдарять на Київ чи Переяслав. Зимовий наскок ханів Кончака і Туглія, то лише розвідувальний похід. Кончак розпочав нищити городи по Сулі, і тепер йому відкритий шлях у глиб Руської землі. То треба вдарити на нього раніше, не дати йому змоги потоптати наші села і городи, вигукнув Всеволод Чермний. До цього я й веду закличемо всіх князів, із Київської, із Сіверської, із Волинської, із Смоленської, із Галицької земель, та спільними силами і вдаримо. Похід Ігоря не приніс відчутної перемоги. Навпаки, приніс тугу нещастя руській землі. Кончат буде сміятися з нас, коли дізнається, як закінчився цей нещасливий похід. «Тож, щоб не сміявся, не радів дочасно, ми зберемо всю силу Руської землі і погромимо його в Половецьких степах. А коли ж вирушимо?» – спитав княжич Володимир. Святослав задумався. «Щоб підготуватися як слід, потрібен час. Ми з Юриком пошлемо гінців до князів, щоб прибули з дружинами до Києва на кінець травня». А ти, Самуїле, повернувся він до купця, що з жданом сидів у кінці столу, як тільки підсохне, вирушай у половецький степ. Вивідай, де будуть цього літа половецькі кочів'я, як і наміри Кончака та Коб'яка. Мусиш повернутися додому в останню неділю травня. Якщо ж затримаєшся, то ждатимеш нас біля переволочної... Там ми будемо переправлятися через Дніпро. Зрозумів, княже, а твій молодий друг Ждан, вів далі Святослав, як я вже помітив, кмітливий хлопець. Я хочу послати його з листом до Ігоря, треба висловити князю наше невдоволення ним і закликати до нового походу. Хай готується зі своєю братією. Хай готується погодився з думкою Святослава Юрик, а я пошлю подібного листа Володимирові Глібовичу. Ждан не сподівався такого повороту подій, їхати від Любави куди б то не було, а особливо до Ігоря, який хто зна як подивиться на втікача, він не хотів би, та як заперечиш великому князеві. Його замішання помітив боярин Славута, княже, а чи зручно посилати Ждана? Він був конюшем Ігоря і втік від нього з Глібова, та ще й з князівськими кіньми якби Ігор під гарячу руку. Святослав перебив Славуту. Зручно. Я це передбачив Жданові нічого боятися. Якраз у нього буде добра нагода повернути князівських коней, чесно розповісти про все, як було, і виправдатися перед князем. Ігор гарячий, запальний, це всім відомо, та разом з тим він чесний, тож зрозуміє, що Ждан інакше вчинити не міг, а я з свого боку замовлю слово. Ждан мовчки вклонився, втручатися в розмову князів він не смів. Уже те, що сидів за князівським столом, було для нього неймовірно високою честю, і він розумів, що що зобов'язаний таким до себе доброзичливим ставленням князя неабияким вістям, які він приносив, а також заступництву славути Ісамуїла. Не виключено, що і сам Святославу подобав сміливого, розумного юнака і мав намір використати його в своїх цілях. Зійшовшись на тому, що похід проти Кончака неминуче потрібний, Князі ще довго обмірковували, як краще, коли якими силами провести його, кого з князів закликати до участі в ньому, яким шляхом іти, залозним, тобто по лівому березі Дніпра, по Дніпру на човнах чи по правому березі, а коли все було обговорено і розмова почала затухати, Рюрид гукнув Бєлокивну і показав на стіл. Княгине вели змінити нам блюда. Округлий вид белуків не розплився в веселій усмішці, блиснули сліпучою білизною її рівні білі зуби, заіскрилися чорні очі, і вона з лукавинкою в голосі, в якому вчувався далекий відгомін половецької говірки, запитала. «І жіноцтву можна приєднатися?» «Ну, звичайно, Люба», відповів князь Юрик. Три. Тисяцький шварн, немолодий, рудобородий чолов'яга з важкими олов'яними очима і крупним гачкуватим носом, влетів у князівську хоромину задиханий, засапаний, мов би за ним хто гнався, ще з порога гукнув. Княже, біда, Володимир з княгиною забавою і двома малими дітьми сидів за столом, снідав. Ранкове сонячне проміння проривалося крізь вузькі шибки високих вікон і пустотливими зайчиками скакало по барвистих глазурованих плитках, якими було облицьовано стіни хоромини. Смачний сніданок, веселе пустування дітей, мила усмішка красуні княгині, грайливі зблиски сонця – все це настроювало на мирний лад, тому переполошений вигляд Тисяцького і його різкий окрик не відразу дійшли до свідомості князя, він відклав ложку. Що там, половці чи пожежа? Гірше, княже, на глібів напав Ігор з дружиною Сіверською, спалив город і поділ, а людей посік. Володимир схопився, обличчя його почало бліднути. «Ігор, де він тут узявся?» Хто сповістив про це, шварн плеснув долонями, гукнув у розчинені двері. Івашку зайди. І пояснив князеві це глібівський закуп, 35. До хоромини боязко вступив молодий, дужий смерд у білих полотняних штанях та личаках у потертому латаному кожушку, підперезаному обривком мотузка, мнучи в руках облізлу заячу шапку. Схилив у поклоні з кудлату чуприну. Князь підійшов, похмуро кинув. Коли це трапилося? Вчора після обіду, княже, на глібів налетіли севрюки зі своїм князем, лютували, мов половці, вбивали всіх без розбору, хапали жінок і дівчат, грабували хижі й комори, ввірвалися в город. Я їздив по дрова в ліс і тому врятувався. А де ж була сторожа, де був тіун Карпило, ніхто ж не ждав нападу. Не ждали нападу смердячі пси, лежні. Карпила варто повісити, якщо живий. Прогавив ворога, впустив в город, не захистився. Я давно помічав, що він дбає лише про себе, а для князя злидачів. Його щастя, якщо загинув разом зі всіма. Володимир на якийсь час замовк, утупивши в смерда невидюші очі, довго щось думав, потім тихо запитав, а Ігор, він ще там, був ще там, як я залишав глібів на Володимира страшно було дивитися, гнів спотворив його вродливе обличчя, видно, лютував на Ігоря і водночас досадував на себе, що дав привід Ігореві для нападу, а головне, що не вберіг свою землю і сроїх людей від його помсти. І важко стояв ні живий, ні мертвий, зіщулився, втягнув голову в плечі, мабуть, ждав, коли князівський гнів впаде на нього. Тим часом підійшла перелякана княгиня Забава. Світло-червоне платно вільно облягало її стан. В очах стояли сльози. Вона оперлася Володимирові на руку, прихилилася до його плеча. Що, княже, війна, з Ігорем? Так, війна, він завжди не любив мене, ненавидів. Я відомщу йому. Але ж ти перший, княже, образив його, наслав на його землю свої полки. Я не вбивав його людей, підвищив голос Володимир. Я пошарпав кілька його городків і сіл, і всього, а він пролив кров. Княже, я поїду в Чернігів до батька, до князя Ярослава, він помирить вас. І не думай про це, доки житиму, не пробачу Ігореві. Я зараз наздожену його і покараю збройною рукою. І повернувся до тисяцького. Шварне, труби збір, виводь дружину. Ми наздоженемо його, і хай розсудить нас Бог. Шварн миттю ще зі схоромів і важко вислизнув у слід за ним. Забава заплакала. Вона сильно кохала свого мужа, прямодушного і безстрашного князя Володимира, і відколи вийшла заміж за нього, відтоді й почала боятися, що втратить його, бо ще до весілля ворож на ворожів, що щасливою буде в заміжжі, та недовго те щастя триватиме. «Я боюся втратити тебе», Ладомій, схилилася йому на плече. Володимир погладив її чорні коси, поцілував у голову. «Не плач, княгине! Ще не викувано того меча, що перетне нитку мого життя!» Всім було відомо, що його улюбленою зброєю був меч і що мало було сміливців, котрі б так уміло володіли ним, як він. Меча, може, і не викувано, Зажурено, ніби сама до себе, промовила забава, та чи можна це сказати про підступного списа чи сліпу стрілу. Князь нічого на це не відповів, але генько взяв її за плечі і підвів до дітей, що гралися на руках у няньки. «Бережи їх, а за мене не турбуйся». Того ж дня Переяславська дружина прибула до Глібова. Ще здалеку дружинники побачили чорні купи попелу, обгорілі стовпи і закурені стіни, закривавлені трупи, що лежали на снігу, та бездомних собак на згарищах. Налякане військом, що швидко наближалося, в небо знялося чорне вороння. Подекуди не кали, мов неприкаяні, зігнуті постаті глібівців, яким пощастило урятуватися. Таких було мало, зате трупи лежали густо. Володимир похмуро зиркав довкола, про що він думав, про своїх нещасних підданих, що прийняли мученицьку смерть не від рук чужоземців, а від мечів своїх таки людей, про Ігоря, чи про спірку з ним у далекому полі за пслом. До нього підвели жінку, розхристану, простоволосу, з червоними від сліз з очима, у сплутаній косі запеклася кров. Коли поїхав звідси Ігор, спитав її Володимир. Та сьогодні вранці і поїхав, клятий цілу ніч його вої грілися біля пожарищ, варили та смажили птицю, свинину, яловичину, нажерлися, бодай були подавилися, а тоді вже протрубили похід. Володимир глянув на шварна. Дожинемо? Тисяцький насупився, заперечно похитав головою. Нас догнати, може, і нас дожинимо. а потім що? Ми не знаємо, скільки у Ігоря воїв та й розтає вже, от-от зовсім розпустить. Застрянемо десь у дорозі? Ні, княже, не варт зараз доганяти. До того ж коні стомилися, мчали від Переяслава, не переводячи духу, Володимир і без шварна розумів, що кидатися у слід за сіверянами ризиковане, коли б застав їх тут, то не роздумуючи розпочав би січу, а гнатися, коли Ігор уже хто зна шварн, як завжди, дав мудру пораду, гнатися не слід, тоді, в город, побачимо, що там, і князь приострожив коня. Давньоруський город, як правило, містився на узвищі. Це була більша чи менша фортеця, обнесена земляним валом з дерев'яним палісадом 36 і заборолом 37 по ньому. Низинна, неукріплена частина міста, де жили ремісники, смерди, закупи, холопи, називалася Подолом, а пізніше, в північно-руських містах, Посадом. Тож Володимир у супроводі бояр та півсотні дружинників проїхав подолом і піднявся на невеликий пагорб. Брама в город була відчинена, місто пущений. Всюди лежали посічені Глібівські вої. Від дерев'яних будинків лишилися купи головешук. Вогонь добирався і заборол, але вогке після зими дерево не хотіло горіти, тліло обвуглювалося. І тепер палісад зсередини стояв чорний, похмурий. Город Глібів, заснований зовсім недавно князем Глібом, перестав існувати. «Знайдіть мені Карпила, живого чи мертвого», – гукнув Володимир до дружинників, що никали по городищу, заглядаючи в обличчя мертвих воїв, жінок і дітей. «Не треба мене шукати, княже, я тут». Здивований і вражений, Володимир підняв голову. На нього, перехилившись через внутрішню огорожу, дивився червоними, аж кривавими очима тіун Карпило. Незважаючи на холод, він був в одній, вимараній усажу сорочці. Вид його запух обрезк, патлатий чуб скуйовдився. Ліва щука, від вуха до бороди, заюшена кров'ю. «Живий!» – тихо спитав князь. «Як же ти вижив, як уцілів?» Карпило заплакав. «Вся моя сім'я, княже, жона, діти, згоріли, і їхні кістки лежать гену. Тому попелищі всі мої вої теж загинули. Я бився поряд з ними, але, як бачиш, лишився живий. Чому? Сам не знаю, так схотілося Ігорю, коли мене, пораненого...» «Схопили і привели до нього, я вважав, що мені кінець. Але він, дізнавшись, що Ятіун, сказав, не вбивайте його. Я хочу, щоб він передав князю Володимиру, що Глібів – це відплата за спустошення і пограбування Сіверської землі. І так буде кожного разу, поки Володимир не зрозуміє, що чіпати Ігоря – це все одно». Що гратися з вогнем, киньте ті в погріб, а вранці, коли будемо рушати додому, випустіть його. Мене справді не забули вранці випустити, і я оце никаю по Глібову, як неприкаяний, краще б я був одразу загинув. Сам винен, бо не пильнував, бо впустив Ігоря в город. Винен і я, звичайно, та більше вини падає на тебе, княже». Бо не я, а ти повернув Переяславську радь з походу, бо не я, а ти пошарпав сіверські села і городи. Як ти смієш, скипів Володимир, спускайся вниз, тут поговоримо. Не спущусь, чому? Бо не хочу, бо з мене досить і тих мук, яких я зазнав тут нині. Візьміть його, гукнув Володимир до дружинників. Ті кинулися виконувати княже повеління. Ха-ха, пізно, княже, прохрипів тіун зі своєї обсмаленої вогнем, почорнілої вежі. Пізно, все майно моє згоріло, вся родина загинула, навіщо тепер мені цей білий світ? З цими словами він кинувся головою вниз, під ноги Володимировому коневі. Помер відразу, навіть не ворухнувшись. І князь, і дружинники, вражені цією смертю, довго мовчали. Божевільний. Нарешті промовив Володимири, торкнувши коня, поїхав геть із спустошеного, безлюдного городища. 4. Сніги почали швидко танути, в ріках прибувала вода. Але весня наповінь уже була ігореві не страшна. В суботу опівдні він прибув до Десни, Якраз знав проти княжого села Путивська, що привільне розкинулося серед лісів на високому березі, обережно перевів по рихлому льоду кінну дружину і ще задовго до вечора в'їхав до Новгорода Сіверського. Гінці заздалегідь сповістили всіх про його прибуття. Княгиня Євфросинія з дітьми і почетом ждала його на Майдані, перед хоромами, біля княгині. Але тримаючись певної відстані, стояв разюче схожий на неї вродливий чоловік у багатому вбранні. Чорна соболина шапка з малиновим верхом відтіняла блідість його чола, з-під розстебнутого кожуха, розшитого канітеллю і отороченого випушками з горностаєвого хутра, виглядала князівська кошуля з блавату, на ногах – жовті чоботи. Ліва рука лежала на позолоченому держакові меча, а він сам напружено вдивлявся в обвітрине, засмагли на морозах обличчя Ігоря, який, скочивши з коня і розставивши для обіймів руки, швидко наближався до княгині і дітей. «Ярославно, княгине моя!» – зірвалося з Ігоревих уст. Євфросинія метнулася на той поклик, як пташка – і впала князеві на груди. Княже мій. Ні на кого не зважаючи, він поцілував її в мокрі від щасливих сліз очі у тугі, по дівочому рожеві щоки. Потім підійшов до синів, кожного підняв перед собою, поцілував, а найменшеньку доньку кілька разів підкинув високо вгору, аж та заверещала від задоволення та втіхи. Глянувши на незнайомця, що стояв від в оточенні кількох своїх людей, наморщив лоба. Хто це? Де він його бачив? Невже? Князь Володимир Галицький. Так, це мій брат Володимир, Ігорю, сказала тихо Ярославна. Мій нещасний брат, ти бачив його раз ще двічі. Ще на нашому весіллі він прибув позавчора, привітай його, прошу тебе. Володимир Ярославович, Володимир Галицький, свояк. Так ось він який, цей князь Ізгой, якого батько вигнав разом з матір'ю, княгиною Ольгою, дочкою Юрія Долгорукого. Ігор поволі підходив до Володимира, а той все більше бліднув і внутрішньо напружувався. Ігор простягнув руку. «Я радий вітати тебе, княже» на сіверській землі, мій дім, твій дім, брат моєї Ярославни, бажаний тут їсть. Володимир спалахнув радістю, щоки його почали поволі розживіти, він міцно стис Ігореві руку, потім обняв його. Дякую, княже, промовив розчулено: дякую, брате мій. Правду сказати, зі страхом я їхав сюди, боявся, що грізне слово князя Ярослава, від мого, дійшло і до тебе, як дійшло воно повсюди, де я побував, і ти вирядиш мене з моїми людьми на всі чотири вітри, як вирядили інші, бо навіть великий князь Святослав Всеволодович, тесть мій, дочку свою, а мою жону Болеславу і внуків своїх залишив у Києві». А мене випхнув як небажаного гостя навіть вуй Всеволод, князь Володимир Осуздальський, такий же сильний і багатий, як і мій отець, не захотів дати мені притулку. Ігор нахмурився, а я не боюся твого відця, хоч він і наймогутніший на Русі Володар, а не боюся я тут господар, і ти можеш жити у мене зі своїми людьми, скільки тобі захочеться поїдеш у путивлі там житимеш, так, Ярославно? Ярославна глянула на нього щасливими, вдячними очима. Так, мій. Володимир може гостювати у нас доти, доки отець наш не дозволить йому повернутися до Галича. Після вечері, на якій були присутні бояри і воєводи, Ігор – Ярославна і Володимир залишилися у затишному покої княгині самі. Тут було тепло, пахло воском від свічі, що потріскувала у срібному підсвічнику і ладаном. Ігор і Ярославна сіли з одного боку столу, Володимир – з другого. Старий чашник вніс глек холодного квасу, налив три келихи. Ігор відпив кілька ковтків, зачекавши, поки чашник причинить за собою двері, пильно подивився на свояка. «Я радий, Володимире, що ти завітав до мене, що я познайомився з тобою. Євфросинія багато розповідала про тебе, але мені хотілося б почути з твоїх уст, що трапилося у вас з батьком, чому виникла між вами котора, як ти опинився тут може». Я зумію чимось допомогти тобі. Володимир гірко усміхнувся. В його сумних запалих очах залягла глибока туга. Важко згадувати, але тобі, Ігоре, розповім. Та й сестра не все знає, тож хай послухає. П'ять. Мати моя, княгиня Ольга Євфросинія, дочка Юрія Долгорукого, вийшла заміж за мого батька не по любові. Їх подружили батьки у своїх корисливих цілях. Жінка горда і незалежна, вона була дуже нещасливою. Батько, князь Ярославо Смомисл, часто ображав її, зневажав, навіть у гніві руку здіймав, а згодом закохався у молоду красуню Попадю Настасію. І це, запам'ятаємо, ще за молоду повелося так. Та зовсім неможливим стало її життя відтоді, коли батько відкрито заявив боярам, дружині і всьому Галичу, що свого позашлюбного сина Олега від тієї повійниці Настасії хоче після себе бачити князем на Галицькому столі. Обурилися бояри, захвилювалося поспільство, а мати зовсім втратила голову. Я став на її захист і на захист своїх прав. Отче, сказав я на боярській думі, за мудрість і за могутність прозвали тебе осмо мислом. Та яка ж то мудрість державна, ладити в князі Настасича, сина жінки гулящої? Яке ж то батьківське серце, відрікатися від законного сина, свого спадкоємця, Позбавляти його золотого стола Галицького, з тебе сміятиметься вся Русь, а чужоземні володарі зневажатимуть і не захочуть знатися з тобою. Бачили б ви, як обурився на ці мої слова князь Ярослав, як грізно блиснули його очі, а голос загримів, як грім. Нещасний, вигукнув він грізно, схопившись зі свого золотого стола. Як смієш мовити таке від своєму? Я не тільки позбавлю тебе князівства, я вижену тебе геть із землі моєї, не дам тобі спокою ніде, куди б не закинула тебе доля. А всім, хоче хто знати це чи не хоче, я тут урочисто об'являю свою волю. Спадкоємцем після мене стане мій син Олег, і то дарма, що його мати – не княгиня. Досить того, що я кохаю її, хіба великий князь Київський Володимир, син Святославів, не був позашлюбним сином служниці простолюдинки малуші, був, і всі руські князі ведуть від нього свій рід. То чому ж мій син, княжич Олег, не має права посісти золотий стіл Галицький і володіти Галицькою землею після мене? Бояри загули, загомоніли, найбільш гарячі голови посхоплювалися з місць, почали кричати, що князь не гоже чинить і вони не дозволять настиному синові володіти ними. Князь грюкнув посохом об поміст, побагровів, показав мені на двері, геть звідси, крамольнику, не здіймай котори проти отця, як я сказав, так і буде, а всі Хто тут підвищує голос супроти князя, пам'ятайте, поруб у мене глибокий, а меч гострий. Я покинув Боярську думу, зі мною пішли всі, хто боявся за своє життя. Князь Ярослав має крутий норов і важку руку, до розправи у нього недовго. А вночі, забравши матір і сім'ю, я разом із своїми однодумцями втік у Польщу. Вісім місяців жив там у місті Червені, ждучи вістей від вірних людей, що лишилися дома. Вісім місяців, кожного ранку, виходив я на Городський вал, дивився, як сходить сонце з -за рідного, але такого далекого краю, і думав, коли ж настане мій час, коли повернуся додому, і ось такий час настав». Взаємна ненависть між батьком і боярами, а потім і городянами росла і збільшувалася, як брость весною, аж поки одного дня не вибухнула повстанням. Увесь галич, і бояри, і дружинники, окрім небагатьох батькових прихильників, і ремісники, і робучечі, хлинув, як повінь, нагору до князівських хоромів. Князя взяли під варту, його прихильників посікли, Олега Настасича кинули в поруб, а Попадю Настю, через яку скоїлося таке лихо, схопили, вивели на Майдан і привселюдно спалили на вогнищі як відьму. Ось тоді ми, княгиня Ольга і я, одержали від вірних людей звістку. Повертайтеся в Галич. Ми повернулися. Який то був радісний день гулить дзвони на горі і на підгородді, вітаючи нас, гомоніли на вулицях і майданах святково одягнуті галичани, з церков вийшли нам на попис з хрестами в руках з гридниці вивели князя Ярослава, і велії мужі Галицькі змусили його поцілувати хрест і покластися, що княгиню він матиме за жону, а мене – за спадкоємця. Побачивши, як змарніла у вигнанні княгиня Ольга, батько просльозився й, здається, щиро поклявся на святому хресті мати й справді її за жону, а мене – за спадкоємця. Поклявся він також не чіпати і тих бояр, котрі сприяли нашому поверненню і замиренню з батьком. Ми разом, супроводжувані тисячами людей, які були свідками цієї клятви, пішли до князівських хоромів. Та не на щастя ми повернулися, не на щастя помирилися з князем. Захопивши під час втечі та в поневіряннях по чужих краях важкої хвороби, мати княгиня чахла, на очах в'янула, сохла і незабаром упокоїлася. Ми поховали її пишно, як і личить княгині. Отець ходив пригнічений, сумний, сумирний, Розмовляв з усіма лагідно, по-доброму, а таємно замислював чорне діло. Поволі збирав своїх друзів-однодумців, непомітно для сторонніх очей стягував до галича вірних йому бояр, дружинників, огнищанинів, тіунів, отроків, а коли почувся на силі, одної ночі схопив усіх тих, кому Хрест цілував, і наказав повідрубувати голови мене попередили про небезпеку, і я втік на Волинь до Романа Мстиславовича. Отцеві так хотілося піймати своє бунтівливе чадо, що не пожалів трьох тисяч гривень, найняв поляків, щоб напали на Волинські землі. Ну, а ті раді старатися. Вогнем і мечем пройшлися по окраїні Волинської землі, спалили два городи, Кільканадцять сіл, повигинали людей, що було робити. Я втік у Торчеськ на Поросся, що теж належить князеві Роману, але йому батько пригрозив війною, і мені довелося тікати далі. Важко розповідати про мої поневіряння. Де я тільки не побував, від Росі дійшов аж до Волги, і всюди князів вічливо приймали, пригощали, а через місяць... Через тиждень, а хто навіть на другий же день, ще ввічливіше виряджали, бо боялися Ярослава Галицького, володаря найсильнішого на Русі і найбагатшого, так домандрував я аж до Володимира Суздальського князівства. Ну, подумалося мені, де той Галич, а де Володимир та Суздаль? Не дістане сюди отець, та й князь Всеволод теж могутній князь. Хіба побоїться він Ярослава Галицького? До того ж він рідний мій вуй, материн брат. Не вже відмовиться надати племінникові притулок? Відмовив. Лагідно, чемно спровадив мене з Володимира як рідного, милого, але небажаного родича правда, спорядив у дорогу, дав грошей, і коней, і харчів, їдь, мовляв, дорогий племіннику, Швидше звідси та шукай собі пристановища, де інде от і приїхав я до тебе, Ігорю приймеш, дякуватиму, не приймеш, серця на тебе не матиму. Світ широкий, десь прихилюся тоді поїду до двоюрідного брата Володимира Глібовича у Переяслав, то моя остання надія. 6. Сумна це була розповідь. І хоча Володимир намагався бадьоритися і не показувати, як йому важко на душі, однак було видно, що за кожним його словом гострий вічча і глибока туга. Поки він розповідав, Ярославна мовчки ковтала сльози, а коли замовк, схопилася, притиснула його русяву голову собі до грудей і заридала. Бідний братику мій, скільки ж горя ти зазнав яких злигоднів звідав, то чому ж не завернув з Києва, від Тестя, до нас, чому поневірявся по всій Русі, ми б вже тебе привітали як брата, прийняли б з відкритими обіймами, і підняла на Ігоря заплакані очі, правда ж, ладо мій любий, залишимо Володимира у себе, звичайно, дорога моя хай живе у нас і рік, і два, і скільки потрібно буде, не їхати ж йому до Володимира Переяславського, після того, що трапилося між мною і Мономаховичем у цьому нещасливому поході, навряд чи захоче він прийняти брата твого, а мого свояка. Дякую тобі, Ладомій. Ярославна витерла сльози і пригорнулася до чоловіка. Гарний ти в мене, добре серце маєш. Я така щаслива, «Що саме ти судився мені?» Ігор усміхнувся і погладив княгиню по густих шовковистих косах. Він теж був щасливий, що доля послала йому Ярославну, ніжну, гарну, люблячу жону, до якої він все більше і більше прив'язувався своїм суворим серцем. Володимирове обличчя розпогодилося. Він через стіл потягнувся до Ігоря, Міцно потиснув йому руку. «Дякую, брате, ніколи не забуду твоєї доброти. Каюсь, був про тебе іншої думки, бо ж усім відомо, як і не самоваг Ольговичі, і про тебе не раз чував. Ігор гарячкуватий, гордий, у гніві нестримний. Не приховаю, що це й було причиною, чому я не приїхав прямо до вас, у Новгород-Сіверський, побоювався, а виходить, помилявся, добрий ти. Ігор подумки усміхнувся на цю мову. Добрий, чи справді ж він добрий, чи добре у нього серце? На ці питання він і сам не зміг би відповісти, бо ніколи не задумувався над тим, який він є, син свого неспокійного, жорстокого часу, коли руська земля, від Карпат до Волги і від Сули до Волхова, колотилася в лютих князівських которах чварах, коли чорними смерчами налітали зі сходу та з півдня хижі половецькі орди і рвали, шматували її живе тіло, він жив, як і всі в той час жили, війною. Відколи й пам'ятав себе, не розлучався ні з мечем, ні з конем чи ж могла залишитися в його серці доброта, а якщо залишилася, то звідки взялася, де її коріння. В одну мить, як блискавка, промайнуло перед внутрішнім зором його коротке життя. 7. Належав Ігор до тієї парості руських князів, яку називали Ольговичами і яка протягом століття володіла Сіверською землею, Її родоначальником був запальний, войовничий, невтомний і несамовитий князь Олег Святославович, онук Ярослава Мудрого, дід Ігорів. До неї належали і нащадки його брата Давида. Все життя Олег ворогував з двоюрідним братом Володимиром Мономахом, також внуком Ярослава Мудрого. Ця ворожнеча передалася їхнім нащадкам, Ольговичам і Мономаховичам. І хто відає, якої шкоди завдала вона руській землі, чи не більшої, ніж напади половців. У цій міжусобній боротьбі за кращий город, за багатше князівство, за більш ласий шмат землі Олег часто опирався на допомогу половців і навіть... Щоб зміцнити цей союз, одружився з княжною Половчанкою, поклавши цим початок багатьом змішаним русько-половецьким шлюбам не тільки Ольговичів, а й Мономаховичів. Від неї у князя було три сини – Всеволод, Ігор і Святослав. Наймолодший – Святослав, Ігорів батько, вельми огрядний і неповороткий, але до шаленства запальний і войовничий. Також одружився з половецькою княжною, та дітей від неї не мав. А коли вона померла, взяв дочку новгородського боярина і мав трьох синів – Олега, Ігоря та Всеволода. Народився Ігор 3 квітня 1151 року в Новгороді-Сіверському. Якраз напередодні його народження князь-отець, покинувши жону-породіллю, помчав з військом на заклик Юрія Долгорукого, свого тодішнього союзника, під Київ, щоб вигнати зі стольного града великого князя Ізяслава Мстиславовича. Вістка про народження сина наздогнала Святослава Ольговича в дорозі, недалеко від Новгорода-Сіверського. Літописець того дня записав, Святослав же, не дочекавшись великодня, Виступив у понеділок на страстному тижні, а в вівторок народився у нього син, і дав він йому ім'я, в святому хрещенні Георгій, Амирське, Ігор. Це ім'я новонароджений одержав на честь свого дядька, батькового брата Георгія, Ігоря, убитого п'ять років перед тим повсталими киянами. Вище за все отець ставив війну. Тому, не повертаючись додому, щоб глянути на сина, що з'явився на світ, повів свою радь далі. Цілий місяць супротивники ганялися один за одним, аж поки на річці Руті, побіля Києва, не відбулося криваве побоїще, в якому кияни перемогли, хоча і втратили вбитим великого князя Ізяслава. Юрій Долгорукий та Святослав Ольгович ледве втекли з поля бою перебрівши вище заруба Дніпро, відступили до Десни. Про все це Ігор дізнався, звичайно, значно пізніше, з розповідей старших та з літописів. А запам'ятав він себе трирічним хлопчиком, коли одного весняного сонячного дня нарядили його у військовий одяг, Навмисне зшитий для такого випадку, причепили до боку іграшкового меча, а на голову наділи золотий шолом, і отець посадив його в сідло. Це були урочисті пострещини, по свята у воїни. В Новгороді-Сіверському перед замковою церквою вишикувалася князівська дружина. Маяли знамена, блищали шоломи. Княгиня, дивлячись на сина, втирала сльози. Верещав біля неї від захоплення старший Ігорів брат Олег. Князь теж змахнув з ока сльозу, коли син раптом вихопив з піхов меча і підняв у гору, а гридні, тримаючи коня за вуздечку, зробили з ним на Майдані, на виду сотень людей, почесне коло, і поки він їхав, гриміли бубни, гули гусли та домри, Кричали дружинники. Тридцять літ минуло, а та ж щаслива мить досі стоїть у нього перед очима. Коли йому пішов сьомий рік, отець став князем Чернігівським і перевіз туди сім'ю. На цей час народився третій син – Всеволод. Чернігів – місто дитинства. Найстародавніше і найпишніше після Києва місто на Русі. Хіба можна забути голубу десну і мальовничі горби по її правому березі, а за десення, з протоками, озерами, заростями очеретів, верболозу, вільхи, де так гарно ловилася риба і кишіло птаство, а скільки було радощів від походів та поїздок на курган княжни Чорної, на Чорну могилу, в Єлецький монастир, на Болдині гори, до Гульбища та Троїцького монастиря, та ще далі, до Святого Гаю, де, кажуть, стояв колись бог грому Перун. В пам'яті також могутні валигорода і дитинця, княжі кам'яні хороми, величний Спаський собор, загородній княжий двір на Любецькій дорозі, багаті боярські отчини і потемнілі хатини ремісників, смердів, Закупіва ще пристань на Десні, де завжди повно човнів, що рихтується в далеке плавання до Києва, до Константинополя, Новгорода на Волхові, до Смоленська, Новгород-Сіверського, Трубчевська чи Путивля. Все було там нове й цікаве, тому й закарбувалося в пам'яті назавжди. Та найдужче запам'ятався – Наглибше ввійшов у серце вчитель Славута, якого батько випросив у племінника Святослава Всеволодовича, що в той час посів княжий стіл у Новгороді Сіверському. Все, що в ігоревому дитинстві було світлого, пов'язане з цією людиною. Стрільба з лука, вправи з мечем, списом та арканом, їзда верхи на коні, піші мандри по лісах, Луках та полях, полювання з соколами, вивчення військових хитрощів, ігри в піжмурки, довгої лози, челика, плавання у водах десни та на човнах, перші незграбні закарлючки, написані на жовтуватому пергаменті дитячою рукою, а з буки, веді, глагола ще пісні, яких Славута знав безліч і немало сам складав. Награючи при цьому на гуслях хіба можна це забути? Однак найголовніше, Славута відразу полюбив темноокого жвавого хлопчину, якому в сім'ї мало приділяли уваги. Батько – через війни, походи, полювання, князівські снеми та інші клопоти, мати – через те, що був середульший. А, як відомо, в сім'ї, де троє дітей – Батьківська і навіть материнська ласка ділиться між дітьми не Спочатку вся увага, первістку, пізніше, найменшому, а середульший завжди залишається обділений. Тому, коли вчитель пригорнув малого, пригладив міцною чоловічою рукою його вихрастого чуба і назвав не княжичем, а ігорком, Дитяче сердечко враз потягнулося до чужої, але доброї, чулої людини, як тонкий пагінець до сонця славута на кілька літ замінив Ігореві отця і матір, жив з ним в одній кімнаті, слідкував за його харчуванням, за здоров'ям, а коли той хворів, поїв різними травами та зіллям, звареними в череп'яному горщику, натирав груди лоєм, Парив ноги в гарячій воді з гірчицею, спалював бешиху, коли та прикидалася, перев'язував рани, замовляв кров та відливав переляк. Вечорами, особливо довгими зимовими, коли за вікном завивав вітер і сипала снігом у шибки віхола, розповідав цікаві бувальщини про князів та дружинників богатирів, про їхні війни з хозарами, печенігами та половцями або сягав у таку давнину. Коли на Русі ще і попів та церков не було, а люди поклонялися своїм предковічним добрим та злим богам, Дажбогу, Хоросу, Трояну, Велесу, Стрибогу, Перуну, Мокоші, Берегиням, Лісовикам, Домовикам, Русалкам, Дідькам, Відьмам, Чортам, а ще Сонцю, Вітру, Дощу, грому, деревам, рікам, гаям, лісам, горам, озерам, звірам, птахам Це був для хлопця новий, невідомий, незвіданий світ, Що манив таємничістю, казковістю, незбагненною вигадкою і красою Проти теперішніх пісних і мертвих богів, що зирили з вікон холодними байдужими очима Колишні боги здавалися і зрозумілими, і цікавими, і живими, чого тільки не знав Славута, чого не на розповідав він хлопчині. І про далекий теплий вирій, куди відлітають на зиму птахи, і про краї східні та північні, звідки, кажуть, колись прийдуть страшні Гоги та Магоги, вогнем і кров'ю затоплять Русі навколишні країни, і про далекі землі де живуть песи-головці, бродять по степах кентаври, напівлюди на півконі, де воюють проти навколишніх племен жінки-амазонки. А коли розповідати стомлювався, то брав до рук важку книгу із срібними защіпками і читав при свічці поучені Володимира Мономаха, Олександрію або Девгенієве діяння того ж року, коли Ігор почав навчатися, отець узяв його в Лутаву на князівський снем. Тут вони зустрілися з великим князем Київським Ізяславом Давидовичем. Сюди приїхали також старший Ігорів брат Олег, стрункий чорночубий юнак, князь Курський, двоюрідний брат Святослав Всеволодович, що був набагато старший за Ігоря, та троюрідний брат Святослав Володимирович із Вщижа. Князі обмінялися подарунками, соболями, горностаями, чорними кунами, песцями, пардусами, баскими кіньми під дорогими сідлами. Три дні приймали гостей, і три дні невтомний славута розважав князів піснями, грою на гуслях та розповідями про княжих предків, яких, Наподив усім, знав так добре, ніби сам жив при їхніх дворах. Незабаром Ігор познайомився з князівською віроломністю і справжньою війною. Той самий Ізяслав, який нещодавно цілувався зі Святославом у Лутаві, втративши в міжусобній війні Київ, вирішив відняти у Святослава Чернігів і привів під його стіни половців. З коротким мечем при боці, в легких латах, стояв Ігор з матір'ю на високому валу і крізь вузькі бійниці в заборолах дивився, як хижі степовики, гарцюючи на конях, підпалюють села за Десною, а князь Святослав Ольгович, бояри і Славута лаштують до бою Чернігівські полки та Берендеїв 38. Половців було розбито. І князь Ізяслав відступив на денний перехід від Десни, та несподівано того ж дня захворів Святослав. Таємні прибічники Ізяслава, яких немало було в городі, поспішили сповістити його, що Святослав розпустив рать, а сам лежить хворий. Ізяслав повернувся, в брід перейшов Десну, спалив єпископське село і почав готуватися до вирішального бою. Перемагаючи хворобу, Святослав швидко зібрав дружину, послав гінців у слід за Берендеями, коли ті прибули, ударив на ворога. Берендейська кіннота розгромила половців, загнала в Десну, де одні потопилися, а інші здалися в полон. Ізяславові пощастило переправитися з дружиною на той бік, і він пустився на втюки. На цей раз чернігівці переслідували його протягом кількох днів і загнали аж на сейм. А що ж Ігор, все для нього тут було нове, і князівська зрада, і війна, і смерть, і перемога. Ці дні значили для нього більше, ніж тижні і місяці попереднього безтурботного життя. Закінчилося дитинство, почалося отродство. Своїм ще недозрілим розумом він раптом осягнув ту істину, що коли хочеш вижити, то носи при боці меча. І з того часу він його носив спочатку дитячого іграшкового, а з чотирнадцяти років справжнього, бойового. Той чотирнадцятий рік був важкий і переломний у його долі. Взимку простудився і тяжко захворів отець. Князь Святослав Ольгович, відчуваючи близький кінець, він послав у Курськ по сина Олега. Батькові турботи були недаремні. На Чернігівський стіл уже давно відверто зазіхав його племінник Святослав Всеволодович, що мав 40 літ і був тепер старшим серед Ольговичів. Не діждавшись сина, князь помер. Його вдова Ігорева мати, боячись що Святослав Всеволодович примчить з недалекого Новгорода Сіверського швидше, ніж Олег з Курська, зібрала Боярську думу. Запросили сюди і єпископа Антонія та Славуту, які знали про смерть князя. «Нам треба виграти час, достойні бояри і велії мужі», сказала княгиня таємному зібранню. А тому будемо мовчати про смерть князя Святослава до приїзду його старшого сина, спадкоємця, щоб ця печальна звістка не дійшла передчасно до Новгорода-Сіверського. Згода, княгине, відповів за всіх тисяцький Георгії. Тоді покляніться на святому Євангелії, що зберігатимете цю таємницю. Бояри переглянулись». А Тисяцький нерішуче промовив, але ж, княгине, серед нас єпископ якось незручно приводити його до присяги, за неже святитель єсть, та й Тисяцький замовк, утупивши погляду Славуту. Всі знали, що учитель – друг Святослава Всеволодовича. Славута підвівся перший, поклав руку на Євангелії і урочисто проказав. Святослав Всеволодович, мій друг, але честь мені дорожча, клянуся зберігати таємницю. Заметушився і єпископ, невисокий смаглявий гречин, швидко підхопився, підняв золотого Христа. Клянуся Богом і Божою матір'ю, що не пошлю до Всеволодовича, і вас, бояри, святою трійцею заклинаю не уподібнитися Юді який видав ворогам Христа, і не зрадити покійного князя, цілуйте Хрест. Всі поклялися і поцілували Хрест, і ніхто не знав допори до часу, що тієї ж ночі, повернувшись з князівських хоромів додому, Антоній написав Святославові Всеволодовичу листа, «Старий твій помер, а по Олега послали, а дружина по городах далече» а княгиня сидить у розпачі з дітьми, а товару множество у неї приїжджай скоріше. Олег ще не прибув, і ти по своїй волі вчиниш договір з ним. Ледве встиг Олег виїхати в Чернігів, без дружини, без спільників, як сюди зі збройною силою доскочив двоюрідний брат і став поблизу. Чи ж міг Олег змагатися з ним? після недовгих перемов та обміну листами він змушений був поступитися. Святослав Всеволодович зайняв Чернігів, пообіцявши зі своїх земель виділити уділи княжичам Ігорю та Всеволоду, коли підростуть, а Олег Святославович перейшов у Новгород-Сіверський. З ним поїхала княгиня мати з молодшими синами та дочками. Так і на підступність святителя – про яку стало невдовзі відомо всім, обернулася для Олега та його сім'ї втратою Чернігова. Вже тоді Ігореве серце запеклося недобрими почуттями і проти Антонія, і проти Святослава Всеволодовича. Непрості стосунки склалися в Ігоря та його братів зі Святославом. І винен у цьому був передусім Святослав, який не тільки силою захопив Чернігів, а й зламав слово, не дав ні Ігорю, ні Всеволоду зі своїх володінь обіцяних волостей. Княжичі зростали без всякої надії на власні князівські уділи. І навіть справжня війна, що спалахнула між Олегом та Святославом, не поправила становища молодших братів, бо нелегко було Новгороду-Сіверському змагатися з Черніговом. І тільки рання і несподівана смерть брата Олега припинила ці чвари. Ігор успадкував після старшого брата Новгород-Сіверський стіл, виділивши зі своїх земель малолітньому племінникові Святославу Ольговичу Рильські з волостю, а братові Всеволоду – Трубчевський Курськ. З того часу між Ігорем і Святославом становився мир. Ігор слухався Святослава – Допомагав йому у війнах за київський стіл, та доброти, приязні до нього не мав. У безперервних князівських чварах, нападах, наїздах вигоріло його серце, закаменіло, стало черствим і жорстоким. Глібів – тому останній приклад. І він не розкаюється, що так учинив правда, Святослав останнім часом трохи втихомирив князів, Кого просьбами, кого грозбами, та чи надовго розбрат і ненависть між князями, то невиліковна хвороба. Звичайно, Святослав так не залишить його нападу на Глібів, гримне з Київських гір, та хай гримає. Хто ж розпочав нинішню котору, Володимир, то хай на нього й гримає. А ще ж половці, по не минає року, щоб не пронеслися вони як нищівний, усе руйнуючий смерч, по руській землі, змітаючи городи і села на своєму шляху. Скільки сил коштує боротися з ними? Скільки людського життя і крові тратить у цій боротьбі руська земля? Де вже тут узятися доброті в серці? 8. П'ять днів мчав Ждан до Новгорода-Сіверського, зупиняючись лише для того, щоб погодувати коней. За пазухою – лист від Святослава, а в душі – страх перед зустріччю з Ігорем. Що скаже князь, як розсинить його втечу з-під Глібова, його роль Святославового посланця? Виїздив з Києва неохоче, розхворілася і лежала в жару Любава, прощаючись, прошепотіла пошерхлими губами. «Ти ж повернешся, Жданку, повертайся». «Бо зосталася я одна на світі, як билина в полі нікого тепер у мене немає». На її очах виступили сльози, Жданові перехопило від жалю подих. «Я піду до князя, відпрошуся, хтось інший поїде, але Славута, що чув цю розмову, суворо застеріг, куди. Князі не люблять, коли не виконують їхніх повелінь. Їдь, хлопче, і не гайся». А за любаву не бійся. молода, видужає, та й доглянемо ми її тут гуртом. І ось він, забрьоханий, змучений важкою дорогою, залишивши коней біля конов'язі, простує до хоромів князя Ігоря. А назустріч янь, шапка, як завжди, аж на потилиці, з-під неї вибився тугий жмут русявих кучерів, на рум'яному обличчі здивовано радісна усмішка, а руки розкинуті для обіймів. «Ждане, ти звідки? Ми думали, тебе і на світі вже немає». Ждан дав себе обняти, але я невої радості не поділив. Турбувала майбутня зустріч з Ігорем. «Я до князя, так відразу, чи він тебе жде? Маю для нього листа з Києва. Чоловіче» ти вже і в Києві встиг побувати, а ми ж тільки позавчора повернулися з походу, дивися, який пруткий. Янь покрутив головою, а потім додав, від кого листи, від Святослава, знаємо, що старий пише, не дуже, мабуть, його писанина сподобається нашому князеві, але йди. Ігор сидів у хоромині. Не ждав такого гостя і тому здивовано втупив очі в свого воскреслого конюшого. «Ти живий, де тебе носило?» «Ми перевернули весь Глібів, не знайшли, де був, кажи. Я залишився в дорозі без запасного коня. Я був у Києві, княже, у Києві. Та як ти смів, як туди потрапив, і чого? Я рятував свою наречену...» Ждан похилив голову, чекаючи вибуху князівського гніву. Але Ігор мовчав. Підбадьорений цим, Ждан розповів усе, як було, і про Любаву та її дідуся, і про напад на їхню хатину сіверських воїв, і про вбивство старого та поранення дівчини. А потім додав, де було подіти Любаву, взяти з собою. Не витримала б довгої дороги до Новгорода Сіверського залишити в розореному глібові, на кого? Адже там одні трупи та головешки, тоді я надумав відвести її в Київ до Самуїла, а він повів її до Славути. Ти бачив Славуту, як там старий, дуже здоровий згадував про тебе, княже, ігореве обличчя на мить просвітліло, добрим словом чи лихим. Ждан зам'явся, та й добрим, і лихим, завіщо ж лихим, заглібів, княже, заглібів ГМЦ ти розпотякав, Карайчи, милуй, я, княже, мусив розповісти, однак чутки дійшли б до нього, то я вже хоч правду як було. Ігор посуворішав, в очах спалахнув холодний вогонь, і князь Святослав знає, знає, княже, і не тільки знає, а навіть прислав тобі листа. Ждан вийняв з-за пазухи тугий сувій пергаменту. Ігор поспішно зірвав воскову печатку, вп'явся очима в розмашисти великокнязівське послання, і чим далі читав, тим ставав похмуріший. Потім пожбурив послання на стіл, вибухнув лайкою. «Прокляття! Він називає мене відступником», погубителем землі Руської. Ніби я не князь, а холоп, ніби він святий, а я грішник. А хто ж відібрав у нас Чернігів? Хто упродовж кількох років піднімав меча на великого князя київського Юрика Ростиславовича, аж поки не змусив його поділитися владою? Хто розпалював між особиці між руськими князями, я чи він?» І він сміє після всього того тикати мені в очі, що я відступник, прокляття. Потім йому в голову прийшла якась нова думка, бо він раптом дивно глянув на Ждана і схопив його за груди, струснув щосили. «Це ти, холопе, обмовив мене перед Святославом, ти розтеревенив йому проглібів, та ще й посмів привезти сюди цього неправедного листа». Мов би не міг здогадатися, що тебе тут жде, чи, може, сподівався, що святославове заступництво захистить. Ти, смерд, холоп, раб, я витягнув тебе з грязюки, а ти мені так віддячив. Княже, що ти говориш, вигукнув ошелешений ждан, якби я смів обмовляти тебе, і для чого? Хіба знищення Глібова можна приховати, хіба князь Святослав не дізнався б про це від когось іншого, і чого б я мав віддячувати тобі злом за добро, та ігор уже і слухати його не хотів, так розпалився. Люди, візьміть цього негідника та в поруб тридцять дев'ять його, в пута залізні, гукнув щосили, вбігло двоє гриднів, що чатували за дверима, мов цербери, накинулись на юнака, заломили руки, потягли на двір, не встиг жданий оком змигнути, як його вштовхнули в темний сирий льох під валом, припнули за ногу цепом до стіни і швергонули на купу струхля вілої, цвілої соломи, глюкнули двері, заскриготів засу, і в підземеллі запанувала тиша. Глухо і холодно, як у могилі. Ось і трапилося те, чого він боявся, коли їхав сюди. Незважаючи ні на що, ні на правдиву розповідь, ні на посилання на славуту, ні на заступництво князя Святослава, Ігор проявив запальність, нестримність і розправився з ним, як з ворогом. Що ж тепер буде, чого чекати в майбутньому? Невже після стількох пригод і небезпек зустріне він свій кінець у цій смердючій ямі? Невже гнитиме тут заживо, поки й не сконає? Ні, не сподівався він на таке, коли тікав з половецької неволі. Крізь вузеньке, шириною в долоню, віконце в погріб пробивався жмут сірого світла, вихоплював на протилежній стіні чорне, змокріле дерево покрите пліснявою. І цей жмутик денного світла, що нагадував про волю, про широкий, безмежний білий сніг, що зник для нього, можливо, назавжди, завдав йому ще більшого душевного болю. Ждан-скоцюр бився на холодній, ослизлій соломі. До горла йому підступив гіркий клубок, на очах виступили сльози, а плечі самі, мимо його волі, затряслися в ледь здержуваному глухому стогоні риданні. І тут несподівано в темному кутку брязнули кайдани, зашурхотіла солома і хтось невидимий, але живий, торкнувшись його плеча, промовив басовитим простудженим голосом. «Не плач, отроче, сльозами горю не поможеш, жда кинувся». Перестав плакати, Рукавом витер мокре лице, соромлячись своєї хвилинної слабості. Побрязкуючи ланцюгом, незнайомець вийшов з кутка на світло. Це був ширококостий, але схудлий чолов'яга у старій смердівській свиті. Густа, закошлачена борода, буйна розпатлана чуприна, в якій стирчали гострі житні остюки, і пронизливі палаючі очі під низькими кострубатими бровами надавали йому схожості з нечистою силою, домовиком чи лісовиком, відьмаком чи водяним. Жданові стало лячно, тих, хто, той глухо закашлявся, затрясся всім тілом, а віддихавшись, відповів, хто я, смерть є, князівський будило коваль з Путивська, що над Десною чував. Чував за ж тебе сюди запроторено, хехе, -хе. за що за віру нашу прабатьківську, за те, що поклонявся не Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому, а сонцю і небу, вітру і грому, гаям і лісам, водам і пущам, за те, що не давав десятини попові на церкву, а таємно носив требу в ліс або в поле нашим богам і богиням, і там поклонявся їм і молився їм, а хтось підгледів і доніс попові Маркелу. А той, поклавши на мене зло, доніс єпископові Саватію. А Саватій, гречін хитрий і підступний, наказав чорноризцям схопити мене, забити в кайдани і кинути в князівський поруб. То князь Ігор знає про це. «Я просидів тут цілу зиму, але князя не видів. То треба сказати йому, сказати, а вже ж тут скажеш, кому? Цим стінам? Чи, може, відчинять перед тобою двері, візьмуть за руку та й поведуть прямісінько до самого князя в хороми? Ні, братику, князь, мабуть, заодно з єпископом». А той гречин не одного внука Дашбогового згноїв у ямі або спалив на вогнищі і мене жде така доля. А втекти звідси, втекти. Я вже обмацав кожну ланку ланцюга, не перервеш, не такі ковалі його кували, обдивився кожну шпаринку в стінах, не пролізеш хоч головою тут бийся, нічого не придумаєш. Що ж робити, вірити? Вірити нашим прадавнім богам вони допоможуть. Всьому на світі рано чи пізно наступає кінець, і зимі, і літу, і життю, і славі, і багатству, і стражданням. Тож і нашому лихові колись має бути край. Вдарить Перун блискавицею в князівський хором. Спопелить його і ми вийдемо з цього проклятого підземелля, під ясне проміння сонця, станемо вільними людьми, а не вдарить перун, налетить чорним смерчем Стрибог, закрутить, завертить над Ігоревим градом, зруйнує хороми, розмитає вали, і ми теж вийдемо звідси до живих людей, а не вийдемо, тоді Марена приголубить нас своєю важкою рукою, і заснемо ми навіки вічні» а душі наші переселяться в інших людей, чи в звіра якого, чи в деревину зелену. Отже, кінець може бути різний, так, може бути різний, та страждання наші скінчаться, то ж вір, і тобі легше буде на серці, а сльозами горю не поможеш. Будило забрящав ланцюгом, обняв Ждана за плечі. Юнакові стало від тих міцних обіймів тепліше, від горла відкотився гірко-солоний клубок, а на душі посвітлішало, ніби в похмуре під землі. раптом заглянув сонячний промінь надії спільних гори було поділене навпіл, і він відчув, що в нього скотилася з душі половина тягаря. 9. Любава металася в гарячці на широкому дерев'яному ліжку в просторій хоромині боярина Славути, їй здавалося що з темних кутків, куди не досягало світло від лампадки і свічок, вилітають, мов чорні круки, дзюбаті марища страховища і пазуристими лапами хапають її за руки, за ноги, за коси і тягнуть кудись у безвість. дихала важко, уривчасто, лице її зблідло, видовжилося, губи запеклися, покрилися смагою, а в прекрасних чорних очах зачаїлася смертельна туга. Біля неї сиділо троє – Славута, його кухарка та Самуїл. Всі були похмурі, стривожені. В той час, коли рана почала гоїтися, дівчину спіткало нове лихо. Заболіло раптом у грудях, запекло вогнем, її всю охопив жар, і горить вона в ньому ось уже який день. А сю ніч їй стало зовсім зле, почала задихатися, кидатися в ліяску, не знаходячи ні на хвилинку спокою, спечені вуста безперервно шепотіли. «Жданку, пити! Жданку, ж ти! Пити, пити!» Хлопчина-служник вніс гаряче питво, і текля напоїла її з чашки відваром липового цвіту, малини та ромашки, а Славута натерло їм груди та спину і приклав припарки з квасного житнього тіста, замішаного на гірчиці, меду, ріпаковій олії та настоях якихось тільки йому відомих корінців та трав. Самуїл безперервно міняв їй на лобі тонкий рушник, змочений у холодній воді, і той рушник митю висихав, ставав теплий, аж гарячий. Закутавши дівчину вовняною ковдрою, Славута помив у жбані руки, відійшов у дальній куток хоромини і стомлено опустився на стілець. Самуїл присів біля нього. Ну, що? запитав одними губами. Погано, зітхнув боярин. Якщо до ранку не полегшає, то треба кликати попа бідна дівчина. Така молода, гарна, і. Славута провів долонею по очах, мов би зігнав з них невидимі сльози. Йому і справді було шкода цього молодого життя, що, не встигнувши розквітнути, ось-ось мало зів'янути. Скільки пам'ятає себе, він гостро відчував чужий біль і чуже горе. Коли був приставлений князем Всеволодом до княжича Святослава, то швидко прив'язався до нього – Полюбив, як брата, і його прикрощі, хвороби та невдачі сприймав, як свої власні. Коли, бувало, княжича за пустування карали Паском, він підставляв під Пасок свою руку або брав його вину на себе. А коли на стайні лупцювали за яку небудь провину холопа, то теж кидався на його захист, хоча йому за це не раз перепадало. Пізніше він навчився виходжувати під час хвороб своїх дітей і князівських, в походах не тільки підбадьорював воїнів піснями та оповідями про колишні походи і перемоги, а й лікував хворих, перев'язував поранених, складав потрощені кістки, вправляв вивихи, а коли була потреба, пускав кров і ніколи не робив різниці між князем і смердом, між боярином і закупом. Для нього всі вони були людьми, коли ставив кого на ноги, почував себе щасливим. Не поставив на ноги лише двох своїх найдорожчих, найрідніших, жону і єдиного сина. Жона Євпракса згоріла 10 літ тому від такої ж гарячки, від якої та не любава. А сина, 25-літнього витязя, Привезли роком пізніше на носилках, між кіньми, з-під лубна, що над сулою, з половецькою стрілою у грудях два тижні боровся тоді Славута за його життя, всі свої знахарські знання приклав, усі мазі та відвари використав, закликав усіх лікарів, що славилися в окрузі умінням лікувати, і греченів, і венеційців, і німців, і іудеїв, і своїх. Нічого не допомогло, ніхто не врятував йому сина. згас, мов свічка воскова, залишивши по собі в батьковому серці невигойну рану. Три дочки, відрізані скиби, повиходили заміж, випурхнули з гнізда. І все далеко, одна в Галич, друга у Вщиж, третя аж у Поліський Турів. Залишився старий боярин Гусляр, Знахарий характерник сиротою-одинаком, читав книги, вів свій власний літопис, відводив душу піснями на князівських пирах, кохався в соколиних ловах, а ще, роздаровував доброту свого серця людям, які потребували і цієї доброти і допомоги. Останнім часом це були ж дані любава, уподобав молодят, як рідних, не вже помре». Зітхнув Самуїл, всі ми смертні. Бідний Ждан, він, здається, щиро покохав цю дівчину. Чомусь він довго не повертається, хоч би нічого лихого не трапилося з хлопцем. Я вже його жду, не діждуся, хитнув головою Самуїл. Валка готова, трохи підсохне, і будемо вирушати в половеччину. А його все нема і нема, а він мені потрібен, знає мову, звичаї, дорогу. Та й сміливий ні року! Яким шляхом поїдеш, як завжди, залозним правим берегом Дніпра до Заруба, там на той бік, до Переяслава, а звідти, до Гірласули. А назад, як Бог дасть правда, князь хоче... Щоб я його ждав на ворсклі біля переволоки. Які знайомі шляхи дороги. З гіркотою в голосі вигукнув Славута, скільки ними ходжено-їжджено, чи ще доведеться. Доведеться, вую, втішив старого Самуїл, але той знизав плечима. Хто зна, хто зна, уже почав відчувати тягар лід за плечима. «Ще не кожен молодик має таку міцну руку і таке гостре око, як у тебе, вую, на льоту птиць б'єш». Славута хотів на це щось відповісти, та не встиг, до нього підійшла текля і шепнула. Боярине, любаві стало гірше, руки й ноги похололи, що робити. Дівчина дихала нерівно, важко, очей не розплющувала». Лежала на пухких подушках, вкутана ковдрою, непорушно, мов мертва, і тільки тонкі білі пальці шарили на грудях, ніби хотіли вирвати з них той біль, що пік її вогнем. Ніс загострився, під очима залягли темні тіні. Несіть гарячої води гірчиці, та швидше, гукнув Славута. Служник приніс дерев'яні ночви з гарячою водою. Текля подала глечик з меленою гірчицею та довгого ополоника. Славута зачерпнув жменю гірчиці, висипав, розколотив ополоником. Рукою попробував, чи не занадто гаряча вода, і після цього, поставивши ночви на ліжко, опустив у них похололі любавині ноги. «Давайте окропу. Добавлятимемо, щоб вода не вихолола». Йому підсунули стілець, поблизу примостили бронзовий казан з паруючим окропом. Він зачерпував кухликом і потроху доливав. Поволі плинув час. Змінили в підсвічнику одну свічку, потім другу. Ніхто не порушував гнітючої тиші, що залягла в хоромині, не вимовив жодного слова. Ждали чуда. Всі хотіли, щоб воно звершилося. Щоб болість відступила і дівчина розплющила очі. Безперервно дзюркотіла вода з кухлика, мерехтів, потріскуючи, Огарок свічки, вів у кутку свою нескінченну пісню цвіркун, А славута не відходив від ліжка. Проспівали треті півні, скоро світатиме, Незабаром наступить погожий весняний ранок, Що ж принесе він у цю тривожну господу? Радість, чи горе? Любава легенько зітхнула, Довгі вії здригнулися. Славута поклав їй на чоло Свою гарячу руку І раптом відчув, Як воно зволожується прохолодним потом. Він повернув голову до Самуїла і Теклі, До хлопця служки, І в його оці блиснула радісна сльоза. «Житиме! Хай поб'є мене Перун!» «Житиме!» Прошепотів щасливо. Смерть відступає-відступає. 10. Ярило зборов зиму. Навіть у глухе підземелля дихнув теплим леготом, заглянув жовто-зеленими котиками вербиці у вузьке віконечко порубу. Сонце підбивалося все вище і вище. В небі прокурликали журавлі, прокричали гуси, теплий дух землі, Змішаний із бентежними пахощами весняного зела та клейкої брості, п'янив груди. Ждань цілими днями не відходив від віконця. Дивився на невеликий косинчик двору і уявляв широкий, безмежний світ, повінь на десні, зелені бори і темні, ще без листі гаї на видноколі, вузькі смужки озимини на полях, темні провал для ярів бездонну голубінь неба. Як хотілося йому туди, на волю, дихнути п'янким повітрям весни, босоніж промчатися по теплій зеленій бережині, підставити обличчя і руки золотому промінню Дажбога, Та ланцюг дозволяв дотягнутися тільки до віконця. І то добре, стояти так годину і другу, дивитися й дивитися на волю». Аж поки не затремтять від утоми ноги та не зарябіє в очах від яскравих кольорів дня, одного разу, це було опівдні, ось так стояв він біля віконця і дивився зі своєї темниці на білий світ, і раптом побачив княгиню Ярославну в барвистому весняному одязі, в жовтих чобітках, у білій хутряній шапочці. Прудко збігла вона з дощаного ганку і зупинилася якраз посередині видимої з-під земелля смужки двору, когось піджидаючи. Підкоряючись якомусь незрозумілому поривові, що охопив його зовсім несподівано, Ждан припав до віконця і щосили загукав. «Княгине, княгини Ярославно!» Ярославна здригнулася. Голос із-під землі злякав її. Ждан ще раз, уже тихше, погукав, «Я тут, княгине, в підземеллі, в порубі». Княгиня з острахом наблизилася до віконця, нахилившись, запитала, «Ти хто? Я княжий конюший, Ждан, порятуй мене, княгине, я ні в чому не винен перед князем, заступися за мене, випусти звідси, або вислухай мене». Ярославна нічого не відповіла на це і на якийсь час зникла з перед Жданових очей, але незабаром загуркотів засу, скрипнули заржавілі завіси, і двері розчинилися. У супроводі гридня княгиня вступила до порубу, довго призвичаювалася до напівтемряви, особливо непроглядної після яскравого світла сонячного дня, потім спитала, хто мене кликав. Я, княгине, виступив наперед Ждан, здригаючись від холоду. А то хто, Ярослав, показала в темний куток, де поблискувала пара палаючих очей, то смерть будило за давніх богів страждає тут за треби їм. Жахливо, прошепотіла княгиня, і повернулася до гридня. Поклич князя, хай прийде сюди. Коли гридень вийшов, наказала. Розповідай, завіщо тебе посаджено, тільки щиру правду, княгине, зойкнув Ждан, яка тут може бути лжа, моя єдина надія, то правда сподіваюся, вона розчулить твоє серце, і ти заступишся за мене перед князем. І почав розповідати, і не помітив ні він, ні Ярославна, як упоруб тихо вступив князь Ігор і зупинився у дверях. Лише Будило хотів уклякнути на коліна, та князь приклав палець до рота, мовчи. Ждан хвилювався, розповідав нескладно уривчасто, і про половецьку неволю, і про зустрічі з Кончаком, і про Самуїла, і про Любаву, і про Славуту та Великого князя Київського, і про князя Ігоря, якому служив самовіддано і служив би ще вірніше» аби лише князь того забажав, та найчастіше він згадував Любаву і той день, коли вирвав її з пазурів смерті і повіз до Києва, бо лише там мав надію врятувати її. Ярославну вразила ця розповідь, на очах у неї виступили сльози. Вона тихо запитала, «Ти так сильно кохаєш ту дівчину?» «Кохаю, княгини, хіба це вина моя?» «Ні», я ні в чому тебе не звинувачую, бо розумію, що це таке кохання мені здається, що я зробила б так само, коли б мій ладо потрапив у становище подібне любавиному. Вірю, що й він рятував би мене, незважаючи ні на що я проситиму князя, щоб він випустив тебе з цього жахливого підземелля. І мене княгине Простягнув до Ярославни руки будило, бо не вчинив я нікому зла, не вбив, не вкрав, не посягнув на честь всього і вини моєї, що до душі мені живі боги, сонце, вітер, води, ліси, зелені поля, а не мертві, намальовані людською рукою на стіні чи на шматку липової дошки заступися, княгине, перед князем і я». Всіма Богами клянусь, слугуватиму тобі і твоєму князеві до віку буду вірний душею і тілом. Він намагався дотягнутися до княгині, щоб поцілувати її руку чи одяг, але не зміг, бо не пускав важкий заржавілий ланцюг, що глухо гримкотів при кожному його рухові. Хто ж тебе посадив сюди? спитала Ярославна. Чи знає про тебе князь Ігор? Схопили мене чорнорисці з наказу єпископа, кинули до порубу і припнули на цеп звідома тисяцького, а князь Ігор, я думаю, і не відає про те. І за тебе, чоловіче, замовлю слово. Не треба, княгине, раптом виступив на середину порубу князь Ігор. Я все чув. Тим краще, ладоньку, то ти випустиш цих людей щоб не боліло моє серце від думки, що за кілька кроків від мене, під помостом моєї хоромини, зазнають тяжких мук оці безвинні, сказала Ярославна, не виявляючи здивування з того, що князь підслухав їхню розмову в ім'я богів наших, нинішніх і колишніх. Цього старого будила, я відпущу зразу, Відповів князь, окидаючи поглядом кістляву, за кошлачену постать смерда. Я справді нічого про нього не знав і вилаю Рагуїла за самоправство. Аж Дана посадив я, і посадив не за те, що він порятував кохану від смерті, а за довгого язика, за те, що залишив військо, не попередивши про це князя, що обмовив мене перед Святославом. Жданові хотілося крикнути, що не обмовляв він, що розповів Святославові тільки те, що сам бачив на власні очі, але під застережливим поглядом княгині зсіпив зуби і не промовив жодного слова. Ярославна ж пригорнулася до Ігоря і тихо, довірливо, мов розповідала якусь таємницю, зашепотіла «Княже, я не вбачаю у вчинках твого конюшого зради чи якогось лихого наміру супроти тебе. Врешті, мав же він якось пояснити Святославові, коли, де була поранена Любава. Та й справді, тайна, не втайна, проглібів чутка і так миттю рознеслася по всіх князівствах, як Ігор покарав Володимира. І покарав справедливо, за те що той перший напав на твої землі, і якщо Святослав справедливий, то мусить обвинувати ти передусім Володимира, тож при чому тут конюший твій, яка його провина, що поїхав, не попередивши тебе, що розповів Святославові про глібів, але подумай, хіба, коли б я була поранена, ти не мчав би зі мною, нікого не спитавшись, туди, де мене могли б порятувати, чи вигадував би Бозна що про місце та обставини мого поранення? Ні, мабуть, і ти, ладоньку мій, вчинив би так, як і твій конюший, тож відпусти його. Заради справедливості, заради сироти, любави та її кохання з цим хлопцем. Прошу тебе, ладоньку мій. Вона дивилася на князя знизу вгору. І в її ясних очах, освітлених скупим промінчиком світла, що пробивалося в похмуре підземелля крізь вузьке віконечко, блищали сльози. У твердому, суворому Ігоревому обличчі щось здригнулося, воно пом'якшало, розпогодилося, стало аж ніби вродливішим, добрішим. «Хіба можна тобі відмовити, Ярославно?» Ти маєш добре серце, спроможне не тільки відчиняти вутрі дверцята цього порубу, а й пробити мури кам'яниць, розтопити лід зачерствілих у боях та походах князівських сердець, я відпускаю їх обох, нехай ідуть, і будь спокійна, віднині цей поруб пустуватиме, щоб ти не тривожила себе думкою що поблизу твоєї хороми не страждають люди для злочинців, я знайду інше місце». І він гукнув до гриднів. «Розкуйте цих людей. Віднині вони вільні і можуть йти, куди хочуть. А цьому отрокові віддайте його коня і зброю». Жданове серце забухкало, задвихтіло, мало не вирвалося з грудей. Він вільний. «Ще сьогодні...» Негаючись ні хвилини, він вирушить до Києва, де на нього жде любава, яке щастя, яка радість. Дихнути повітрям свободи, глянути на золоте коло сонця, на зелені руна полів, на голубе небо, на світлі води рік та озер, сісти на коня і помчати з вітром навперейми куди хочеш, хіба це не найбільше щастя? Його не оцінить тільки той, Хто не сидів на цепу у сирій темній ямі, хто не скнів від думки, що навіки похований у ній, хто втратив останню надію. Йому на радощах хотілося цілувати княгині руки, він ладен був простити князеві його несправедливість, але з пересохлого горла виривалися лише два слова – «Дякую, княгине», «Дякую, княже», «Дякую, княгине». «Дякую, княже!» Зате Будило висловив свої почуття щиріше. Він дотягнувся до Ігоревої руки, шкарубкими пальцями погладивши парчевий князівський рукав, прорік. «Княже, соколи наш придеснянський, щоб твоїй княгині, нашій рятівниці, жура не затьмарила ясного чола, щоб її очі не пойнялися гіркими сльозами». Я в скрутну хвилину своїми грудьми заступлю тебе. Я прикличу всіх моїх богів на допомогу, Всіх моїх пращурів і прапращурів, Щоб виручили тебе з біди великої у годину смертельну, люту. Тільки поклич, княже, сонце наше ясне, тільки гукни. Він раптом випростався, мало не досягнувши головою стелі, Високий, дуже дужий. Кудлатий, з щасливими очима крізь сльози поглянув на Ярославну, що з неприхованим подивом слухала його проникливі слова, сильно рвонув ланцюг, аж він забряжчав, задзвонив, загув, і крикнув радісно нагриднів. Та швидше ж збивайте, хлопці, з мене ці залізяки, хай би були щезли. «Бо не мені вийти з цієї ями та вклонитися і Ярилові, і Стрибогові, і полям, і лісам, і кущам, і всьому світові широкому. Швидше збивайте, щоб не вмер я від радості великої у цій ямі». І він знову так сильно рвонув за ланцюг, що той громом відлунився під вологою стелею затхлого підземелля. Розділ 6.1 до Києва Ждан прибув дуже вчасно. Наступного ранку Самуїл з Валкою вирушав у половецьку землю. «Ждане, тебе сам Бог посилає мені», – вигукнув купець, розставляючи руки для обіймів. «Де ти пропадав? Нам же в дорогу пора, та й Любава побивається за тобою ходімо худчій до неї, бо змучилася дівчина зовсім. Як ти поїхав, заслабла?» так що ледве відхаючи гуртом, а тепер за тобою сохне і чим ти її причарував, здається, звичайний собі парубок. Почувши протяжку хворобу любави, Ждан заспішив. Ходімо швидше, дядьку Самуїле, ходімо. Боярин славута зрадів хлопцеві, як рідному. Ці двоє молодят останнім часом повільно, але міцно ввійшли в його серце і зайняли в ньому досить помітне місце. Він відчинив двері до Любавиної хоромини, пропустив Ждана вперед. Любава сиділа біля вікна і вишивала, та як вона змінилася. Змарніла, схудла, під очима, темні тіні, плечі загострилися, а тонкі кисті рук проти яскравого весняного сонця аж світилися. Любаво, гукнув Ждан з порога, Жданку. Дівчина схопилася із стільчика і захиталася, ноги ще погано слухалися її. Ждан підтримав, посадив на ліжко, сам сів поряд і теплою рукою пригладив дівочі коси. Дивився на неї з любов'ю і жалістю, відчуваючи, що бачить перед собою найдорожчу в світі істоту – без якої і світ білий був би йому немилий. Славута і Самуїл переглянулися і причинили двері, даючи молодятам змогу побути на самоті. Я думала, ти забув про мене, сказала з легким докором у голосі дівчина. А мені було так важко, що й не знала, чи живу, чи вмираю. Вже й попаладилися покликати, щоб соборував. Бідненька моя, я рвався до тебе, та не міг приїхати. Ждан не хотів розповідати про свої митарства, щоб не хвилювати дівчину. Душа моя ніби відчувала, що тобі важко. Я кожного дня і кожної ночі думав про тебе, Люба моя, і знову думатиму, бо завтра від'їжджаю з лому половеччину. Знову від'їжджаєш... Любавин голос здригнувся, темні очі зволожилися. «Але за місяць чи за два я повернуся і вже назавжди буду з тобою. Ми поберемося і поїдемо до мене на сейм, у вербівку. Збудуємо там хатку і вже ніколи не розлучатимемося». Любава пригорнулася до нього, схилила юнакові на груди голівку. Але очі її були пойняті смутком. «Не скоро ми поберемося, жданку», – сказала сумно. «Чому? Як же можна? Ще й двох місяців не минуло, як убили мого дідуся має рік минути, тоді хіба раніше? Ні. Я ждатиму, скільки треба та все одно ми будемо разом от тільки з'їжджу в половеччину». Вони ще довго шепотілися, мріючи про своє наступне спільне життя». І здавалося воно їм, як здається всім молодим, і нескінченно довгим, і таємничим, і привабливим. Ну й, звичайно ж, хотілося, щоб було воно щасливим їх уже не хвилювали пережиті небезпеки, хвороби, пригоди, бо всі їхні помисли були в майбутньому, у тому далекому прийдешньому часові, який манить молоду людину своєю таємничістю. Крізь вікно до хоромини непомітно вкралися сині сутінки, і тільки тоді ж Данс похватився. Наступає вечір, а йому ж іще збиратися в далеку дорогу. Він останнє обняв дівчину, попрощався, обіцяючи якнайскоріше повернутися, і рушив до дверей. 2. Залозний шлях починався в Києві і колись з'єднував його з тму раканню – а після захоплення її половцями з половецькою землею, правим берегом він тягнувся до заруба, де подорожні переправлялися бродом через Дніпро, і прямував на південний схід уже лівим, низинним берегом, густо порослим очеретами, вільшняком і найбільше лозою, тому й прозвали його залозним, тобто шляхом залозами. Через притоки Дніпра, Сулу, Псел і Ворсклу виводив він у половецьку землю, що починалася на схід від Дніпра по річці Орелі, або Углу, як називали її наші предки, давні русичі. Шлях був нелегкий, небезпечний. Нерідко по ньому гасали половецькі орди. А в весняний час, коли в ріках піднімалася вода і затоплювала броди, Доводилося споруджувати громіздкі плоти. Це забирало багато сил і часу. Самуїлова купецька валка щасливо подолала цей шлях і всередині травня стала табором на доріллю. Вози поставили в коло для захисту від несподіваного нападу. Даю два дні відпочинку, сказав Самуїл. А потім поїдемо далі, до кончака на тор розкладайте багаття. Варіть куліж, коней потриножте і пустіть на попас. Молоді київські кметі, що вміли в однаковій мірі біля коней ходити, із лука стріляти, і мечем орудувати, миттю кинулися виконувати цей наказ, бо за довгу дорогу стомилися і тепер наперед тішилися дводенним відпочинком. Попоївши, простелили тут же, на березі, проти сонечка, попони та свитки і повкладалися спати. Лише один ждан залишився на чатах, виліз на стару вербу, зручно вмостився в розлогій і розкаряці і уважно роззирнувся на всі боки. Ген-ген на видноколі, в тій стороні, де сходить сонце, стоїть голубий ліс, що тягнеться аж до річки Самари. Здалеку він справді здається голубим. З півночі, Заходу і півдня розкинулися безмежні степи, вкриті буйними весняними травами, ковелою, буркуном, будяками, а посеред них оріль виблискує проти сонця сріблястими плесами, шумить очеретами, поволі котить свої тихі води до гомінкого Дніпра. Всюди тихо, ані душі, однак тривога не полишає Ждана. Чужа земля половецька. Скільки люду з Русі, з Києва, Переяслава, Чернігова, Путивля, поглинула вона. Скільки сліз тут виплакано темними ночами, скільки крові пролито і нелюдських мук зазнано. Десь тут і він поневірявся, десь тут, у глибині степу, а може, і зовсім недалеко, і досі знемагають у неволі мати і сестриця. А скільки їх безвісних жінок, дівчат, чоловіків, дідів і дітей, розкидано злою волею половчина по безмежному просторі між Дунаєм і Дніпром, між Дніпром і Доном, між Доном і Волгою, а в інший бік, на південь, аж до Тмутаракані, аж до Обезів. І не злічити, він добре пам'ятає, що в кожному половецькому роді полонеників було стільки ж, Скільки і самих половців, а після розбійницьких нападів на Русь, і більше, і кожен з тих нещасних мріяв про визволення, про повернення на рідну землю. Та рідко кому щастило в цьому. Потім ж данові думки шугнули в Київ, у хоромину доброго благодійника Славути, де залишилася Любава, як вона там, видужала, чи знову хворіє. А якщо видужала, то чим займається, що поробляє? Він задумався і не зразу помітив, як із голубого лісу виїхав загін вершників і попрямував до табору. А коли помітив, то враз скотився з дерева і почав будити сплячих. Вставайте, вставайте, гей, Самуїле, половці наближаються. Табір миттю ожив, заворушився. Люди стривожено загули, вхопилися за зброю. Самуїл вискочив на воза, глянув на вершників, що наближалися, підняв руки. Спокійно, хлопці, спокійно. Не для того ми їхали сюди, щоб воювати зі степовиками, а для того, щоб торгувати з ними. Тому зброю держіть на поготові, а в діло не пускайте. Зав'яжемо переговори. Половці зупинилися на пригірку. «Хто ви, і куди путь держите?» – спитав старший. «Я купець Самуїл з Києва і держу путь на тор, до стійбища хана Кончака. Що везете? Жіночі прикраси із золота, срібла, янтарю, скла, а також полотна, мед, віск, взуття, одяг, ножі, блюда – все». Що вам потрібно? Гем, і справді все це нам потрібно, а чому саме до Кончака, а не до Коб'яка, приміром? У мене там гай від Кончака, покажи. Половець під'їхав ближче. Гем, справжня і все ж таки ти поїдеш не до Кончака, а в стій би ще Коб'яка. Але ж хто ти такий, що наказуєш мені? Я Ханалак. Випростався той гордовито в сідлі, і ти не в землі урусів, а в половецькій землі, і мусиш слухатися. Поїдеш до хана Коб'яка, а там, як уже він скаже, довелося підкоритися. Переправившись бродом через оріль, валка того ж дня прибула в кочовище Коб'яка. І Самуїл, і Ждан відразу помітили, що між юртами зеленіла трава, яку ще не встигла витоптати людська нога, ще не видно куп сміття, як це буває, коли Орда стоїть на одному місці довгий час, і стежки до річки не вичовгані до близьку, а ледь намічені в траві. Це могло означати лише одно, половці отаборилися тут зовсім недавно. Отже, прибули десь з півдня, з понизвзя Дніпра. Яка ж причина того? Адже паші для коней і худоби зараз усюди вдосталь. Валка зупинилася недалеко від річки, її відразу оточила галаслива юрба. Десятки рук простягнулися до возів, до коней, до попон, якими були накриті товари. Воїнам хана Алака, який супроводив валку зорелі, довелося пустити вхід на гайки, щоб відігнати занадто цікавих. «Не покрадуть», – затурбувався Самуїл, відбираючи подарунки для Коб'яка. «Не має підстав хвилюватися», – відповів Алак, – «мої люди стерегтимуть ходімо». Він повів Самуїла Іждана до ханської юрти, що відрізнялася від інших розміром і кольором, вона була не темно-сіра, а біла, коло неї, на високій тичці – Розвивався під вітром довгий кінський хвіст Бунчук, а поряд з ним, на другій тичці, майоріла золотиста корогва із зображенням змія-дракона з трьома головами. Трохи далі вишикувалися в ряд менші юрти, для ханських жон та дітей, а ще далі, для обслуги. Біля входу стояли сторожові. Один з них, вклонившися лакові, відкинув полог. У юрті було прохолодно, крізь відкритий верх вривався жмут яскравого світла, що вихоплював з напівтемряви барвисті килими на стінах та на долівці. Прямо проти входу, під протилежною стіною, на торі 40, сидів хан Коб'як, сухорлявий чоловік середніх літ, з вузькими чорними очима під важкими верхніми повіками, у червоному чепкені, під зеленим шерстяним поясом. Голова його і борода були голені, а чорні вуса, мов п'явки, під ковою охоплювали міцно стулений рот. По праву і по ліву руку від нього півколом сиділи менш значні, підлеглі йому хани. Перед ними на великих бронзових мисках лежали недоїдки тушкованої баранини, а в дерев'яних тостаганах та ковшиках каламутився недопитий кумис. «Великий хане, я з роз'їздом натрапив на тому боці орелі уруського купця Самуїла з валкою товару, вклонившись», – сказав Алак. «Він мав намір їхати на тор до кончака, але я завернув його сюди. Ти добре зробив, Алаку. Гадаю, купець Самуїл не пошкодує» що завітав до нас, бо і нам, як і Кончаку, потрібні і жіночі прикраси, і зброя, і одяг. А наше золото і срібло нічим не відрізняється від Кончакового. І Коб'як широким жестом показав на цупкі подушки. «Сідай, Алаку! Сідайте, Уруси, будете бажаними гістьми!» Він плеснув у долоні, поки гості сідалися, Наказав охоронцю, хай ще принесуть м'яса та кумису. А коли той вийшов, глянув у вічі Самуїлові: Я слухаю тебе, Урусе. Самуїлові, не вперше зустрічатися з ханами та беями Половецькими, знав їхню пожадливість, пхідь до подарунків. Тому й розпочав з цього. Ждан розв'язав торбу, і Самуїл дістав звідти шмат сукна. Кілька разків янтарного намиста для ханських жон, гарно оздоблений, ніж у шкіряному чохлі, передав це все по колу. Хани захоплено цмокали язиками. Ой-бой, які гарні подарунки! Ой-бой! Коб'якові очі забігали, радісно і жадібно заблищали. Бею Самуїле, ти дуже добре зробив, що завернув у мій стан. До кончака ще встигнеш, а тим часом поїдеш по моїх стійбищах, і, я певен, твої вози скоро стануть легкими, а кишені наповняться половецьким золотом та сріблом. Ти від мене одержиш тамгу на вільну торгівлю у моїх володіннях. Сміливо можеш їхати, куди тобі забажається, ніхто тебе і пальцем не зачепить. Дякую, хане». Вклонився Самуїл, підводячись, але Коб'як спинив його. «Зачекай, Самуїле, зараз принесуть кумис, вип'єш за моє здоров'я, окрім того, хочу поговорити з тобою. Прошу, хане, запитуй, я відповім на всі твої запитання». Коб'як наморщив лоба, а вузькі, гострі мов списи очиці пронизали купця наскрізь. Скажи мені, Самуїле, що робиться в землі у русів, чи й там зима була така люта, як у нас, чи був падіж скоту? Зима була люта, але скот уцілів, бо тримаємо його не в полі, а в хлівах, і годуємо сіном та зерном, заготовленим у літку. Коб'як похитав головою, пай-пай. У вас, у русів, багато скоту – це добре. Ми раді, що сусіди такі багаті. Ми теж зберегли свій скот, хоча зима була люта. А скажи мені, Самуїле, чи не було в землі у русів мору, по якої? Чи живі здорові князі Рюрик та Святослав? Як ведеться князеві Переяславському Володимиру? Чи добре почуває себе Ярослав? Князь Чернігівський, а наш родич, князь Ігор, як йому ведеться, питаю про нього, бо його бабуся, тож половецька князівна, о, пай-пай, і диво мені, що він поклав гнів на родичів своїх, на свояків і погромив цієї весни хана Туглія. Ця розмова насторожила Самуїла, і відповідав він обережно. Я рідко бачу князів київських, хіба що на вулиці, коли вони їдуть куди небудь, я Переяславського та Чернігівського і в очі не бачив, однак не чув, щоб хто з них захворів чи помер. Всі живі й здорові, а про князя Ігоря й зовсім нічого сказати, бо далеко його земля сіверська. Пай пай, а скажи мені, урусе, яка весна була у вашій землі? Чи багато снігу було і чий досі повінь держиться на ріках, мабуть, нелегко тобі було добиратися сюди, броди ще не обміліли, Самуїл внутрішньо здригнувся, так ось які наміри виношує Коб'як, вичікує слушного часу, щоб напасти на Русь, і здоров'я князів, і як перезимувала худоба, і броди на ріках, все це його цікавить тому, що хоче знати, коли розпочати похід і яка здобич там чекає на нього, і хто із якими силами може виступити проти степовиків. Не подаючи вигляду, що проник у таємні задуми хана, Самуїл спокійно відповів. Ріки у нас і влітку повноводі, а зараз всі вийшли з берегів. Я не знайшов жодного броду. Переправлялися на плотах. Тому й добиралися в Половецьку землю цілий місяць, а звичайно ж тут ходу два тижні. А може, вода вже спала, не думаю. Ворскла розлилася, як море, а на ній ми були всього три-чотири дні тому. Ой є ой є, дякую тобі, Самуїле, за приємну розмову, сказав поважно коб'як. Тепер я хочу познайомити тебе з моїми родичами ханами половецьких племен. Вони пригодяться тобі, коли ти поїдеш по наших улусах, щоб продати свої товари. Ось по праву руку від мене сидять хани, мій тесть хан Турундай, далі хан Осалук, хан Барак, хан Тетія, хан Ізай Белюкович, рідний брат київської княгині, жони Рюрика, хан Тарг по ліву руку, хан Бокмиш, хан Данило, Хани Содвак Кулобицький, Коряйська Лотанович, Турсук, Башкорт, Єксна, Алак. Хани по черзі, коли Коб'як називав їх, кивали головами і приязно усміхалися. Самуїл теж усміхався, а самого гризла досада, скільки їх тут зібралося, чи не на військову раду. І кожен жде подарунка, чи й залишиться що на продаж. І чи здобудуть вони зі Жданом для князя Святослава таку вістку, яка б по значенню переважила ці витрати? Він прикидав у думці, коли їх обдаровувати, зараз ще тоді, як навідається волос кожного з них, і вирішив не поспішати. А може, не до кожного доведеться заїхати. Я радий зазнайомитися з такими поважними ханами, Сказав він голос, ваші славні імена давно відомі на Русі, бо хто ж не знає хоробрих воїнів, які не раз копитами свд'їх бойових коней топтали ниви під Києвом, Переяславом та Черніговом. Але чи не краще нам жити у мирі, у дружбі? Ось зараз мир, і я привіз вам багато різних товарів. А коли б війна була, чи посмів би, чи привіз би? ой є, ой є, погоджувалися хани, мир – добре, дружба – добре, торгівля – добре. Ждан швидко переклав, а сам думав про інше. Пригадувалося, як палала його рідна вербівка, як накинули йому на шию зашморг і потягли у неволю, як у холоді й голоді нидів він у половецьких степах, як палали села довкола Дмитрова і лилася кров безвинних людей, він дивився в хитрі ханські очі і розумів, що всі ці облесливі слова, приязні усмішки, кивання головами, то все облуда, обман. Насправді за всім цим приховується жорстокість, ненаситність здобичника, кровожерність завойовника. Позад нього відхилився полог, і в юрту вступило дві жінки, молода і стара. Це були чаги, рабині. Молода йшла попереду, несучи на витягнутих руках блюдо з тушкованим м'ясом. Старша тримала в руках жбанську мисом. Поставивши блюдо накилим, молодша посторонилася, і наперед виступила старша. Жмут світла впав на її обличчя, на худі – Загрубілі від безкінечної праці руки. Ждан здригнувся і мало не скрикнув від несподіванки. Перед ним стояла мати. Змарніла, постаріла, з потухлими, виплаканими очима. Але це була, без сумніву, мати. Так ось де вона, в неволі у хана Коб'яка, нещасна ханова чага. Чи то якийсь його ледь помітний рух, чи погляд? Яким він прикипів до її обличчя, привернули її увагу. Вона теж глянула на хлопця, а глянувши, остовпіла, змертвіла, руки її здригнулися, розсіпилися, і жбан з гуркотом покотився по килиму. Кумис розлився, забризкуючи все довкола. Хани схопилися на ноги, почали обтрушувати одяг. Коб'як вибухнув лайкою. Негідниця, паршива вівця, смердючий духу руського свинюшника, запаскудила мої найкращі килими. Гей, люди, викиньте цю стару ослицю на смітник та всипте канчуків, щоб знала, як прислуговувати ханові. Вбігла сторожа, потягла жінку на двір. Все це скоїлося так швидко, майже блискавично, що сторопілий, до краю вражений Ждан не встиг вимовити й слова, лише зблід, напружившись, завмер. Його стан помітив Самуїл. «Що з тобою?» Нахилившись до нього, спитав пошепки. «То моя мати. Ніхто не чув їхніх перемов, такий стояв у юрті Гвалт. Кумис розлився по барвистому килимові, підтопив подушки для сидіння, і хани...» Белгочучи, мов гуси, тиснулися попід стінами, щоб не замочити взуття. Вражений Самуїл сплеснув долонями, осили небесні, твоя мати, і після паузи, подумавши, додав, мовчи, не признавайся поки що коб'якові про це подумаємо, що робити. Як же не признаватися, вони її закатують до смерті. Тоді покладись на мене, я сам уладнаю цю справу, і, повернувшись до Коб'яка, сказав: Достославний хане, вина цієї жінки безсумнівна, але не така велика, щоб її карати батогами. Якщо ж, на твою думку, вона заслужила кари, то я прошу помилувати її. Це моя землячка, і допустила вона провину через нас бо задля нас ти звелів принести кумису, а спіткнутися і випустити з рук жбан глек, може кожен тож не карає її, прошу тебе, хане. Коб'як усе ще був у гніві, криво посміхнувшись, він відповів, «Так, вона твоя землячка, уруска, але вона не вільниця, рабиня, чага, арабів, якщо вони допускають провину». Треба вчити батогами, якщо ти хочеш врятувати цю стару від покарання, то викупи її. Це було так несподівано, що спочатку Самуїла Лаж розгубився, та, побачивши, як радісно блиснули Жданові очі, поспішив запитати, і скільки хан хоче за цю стару, п'ять кун, недовго думаючи, відповів Коб'як, ого. Вигукнув Самуїл, за багато, хане, п'ять кун, тобто двадцять ногат, і це за стару, виснажену чагу, та вона вже ледь стоїть, од вітру хитається. Якщо я й згоден тобі щось заплатити, то тільки з жалю до неї землячка ж. Самуїл раптом відчув себе купцем і почав торгуватися. Скільки ж ти згоден дати? Спитав хан. Куну. Більшого не варта. Куну. Та краще хай вона здохне під батогами, ніж мав би я віддавати її за таку плату. Коб'яка, видно, торг захопив теж, очі його заблищали, а на лобі виступив під. Він забув, що одержав щойно цінних подарунків більше як на півгривні. Ти дуже скупий, Урусе. На Самуїловому обличчі буряковими плямами спалахнула образа. Ні, я не скупи дам дві куни, це моя остання ціна. Три, і жодної ногати менше. В цю мить з надвору долетів болісний жіночий скрик. Ждань сіпнувся, схопив Самуїла за руку. В його очах стояла безмовна мольба. Ну гаразд, хай три куни, поспішно погодився Самуїл. Але негайно припини катування. Коб'як похмуро повів бровою на Алака, і той хутко вибіг з юрти. Крик обірвався. Коб'як переступив через калюжу кумису, що сивіла на дорогому барвистому килимі, і привітно, мов би нічого й не сталося, усміхнувся до Самуїла і взяв його під лікоть. «Ходімо звідси, поки тут приберуть». А потім я все-таки пригощу тебе, Самуїлбею, Бею, і тушкованою бараниною, і кумисом або, якщо не хочеш кумису, айраном. 3. Два тижні Самуїл і Ждан жили в Орді, їздили понад Самарою та Оріллю від одного стійбища до іншого, спродуючи різний дріб'язок, якого захопили з Києва в досталь, мідні та бронзові персні, Голки, сережки, прясла, кресала, фібули до плащів, залізні гаплики та бабки до кожухів. Торгувалися за пекло, не поступалися жодною ногатою, щоб мати змогу довше побути серед кочівників, до всього придивитися і дізнатися, зрештою, про наміри Коб'яка. Нападе він на Русьчині. Тривога їхня посилилася тоді, коли з півдня на Самару та Оріль прибуло ще кілька ханів з родами своїми. Схоже було на те, що коб'як згуртовує сили, чому ж тоді зволікає з виступом, чого ж де? Ясність внесла несподівана зустріч у степу, а трапилося це так. Усі ці дні Ждан не розлучався з матір'ю. Коли їхав на торги в далекий улус, то не залишав її у таборі а брав з собою. Говорили вони безупинно і не могли наговоритися, і про свої поневіряння, і про батька, і про Настю, що, як подейкують, стала жоною якогось хана, і про Івана, який хто зна де подівся, чи то його половці вбили, чи якось урятувався, і про найменших жданових братиків та сестричок, що погинули у вербівці від рук нападників та хіба мало про що могли говорити мати з сином після трирічної розлуки, після того, що вони пережили. Отож одного дня, коли вони поверталися до табору, Ждан попустив віжки, і коні самі поволі тюпали по ледь помітній доріжці, протоптаній у буйних заростях трав та пахучого зілля. Мати не зводила з сина своїх змучених очей і в десяте слухала його неквапливу розповідь про втечу, про кончака, про Самуїла, про князів шорсткою натрудженою рукою гладила його руку, а другою витирала сльози, що затуманювали їй зір, коли вона слухала про смерть батька чи про князівський поруб у Новгороді-Сіверському. Біднесенький мій! Ріднесенький мій, шепотіли тоді її худі, посинілі губи. Захоплені спогадами, вони не помітили, як з придорожнього гайка виїхав вершник і помчав їм навпереїми. Урус, зупинись, Ждан притримав коней. Верхівець під'їхав у притул до воза, натягнув по води. Це був отрок чабан. На плечах, витертий Чепкен, на ногах. По столи з сириці, на голові, повстяний гостроверхий каук, з-під якого вибивалася кучма густого чорного волосся, за плечима, лук, при боці, шабля та шкіряний тул зі стрілами. Ждан запитливо глянув на незнайомця, що йому потрібно, а той якийсь час мовчки дуже пильно розглядав і сина, а потім, оглянувшись, Тихо промовив, мов би боявся, що хтось його підслухає в цьому безлюдному степу. Мершій вирушайте додому. Невже ви не помічаєте, що ось-ось коб'як рушить на Русь, тоді ж вас затримають тут, як заложників. Вражений Ждан уважно глянув на молодого чабана. Хто ти такий? Як тебе звати? Не питай. «Звідки ти так добре знаєш нашу мову? Моя мати, уруска навчила, але ж ти половець, то мій батько половець, а ти?» Чабан здвигнув плечима і промовчав. «Чому ж ти вирішив попередити нас? Мене мати послала. А сам би ти не попередив? Може, і сам попередив би, бо я люблю нашу мову, наші пісні, наших людей, нашу землю» якої я ніколи не бачив, та про неї так гарно розповідає моя мама, і я вірю, що так воно і є, бо мати у мене свята, а її земля для мене рідна. Можете вірити мені, їдьте звідси швидше. Дякую тобі, друже, і твоїй матері дякую за важливу звістку. Отрок вдарив коня і хутко зник у зелених заростях верболозу. Того ж вечора, почувши таку несподівану новину, Самуїл підняв людей і вирушив у зворотну дорогу до Києва. 4. Переволока – одна з найвідоміших переправ через Дніпро в його середній течії поблизу Ворскли. Тут кам'яна гряда підперла води ріки і утворила широкий, зручний брід, яким з прадавніх часів користувалися і корінні мешканці Подніпров'я, слов'яни, і численні кочові племена, що одно за одним упродовж століть котилися, мов хвилі, по неозорих степах між Волгою та Дунаєм. Самуїл став табором недалеко від Броду, в Затишній, лісом захищеній від стороннього ока долині, а на березі залишив у потаємному місці сторожу, яка мала повідомити про прибуття князя з дружинами, а також про появу половців чи якихось інших чужинців. Три дні ніхто не з'являвся, а на четвертий о півдні на протилежному березі показалося два вершники. Вони постояли над водою, напоїли коней, пересвідчившись, що на переправі – Крім них, нікого не видно, пустилися перебродити Дніпро. Якраз звартував Ждан з Васютою, вайлуватим, сумирним хлопцем. З гущавини кущів вони пильно зирили за тим, що робиться на ріці. Як нам бути, Ждане, нехай собі їдуть чи сповістимо наших? Ждан приклав козирком руку до лоба, примружив проти сонця очі. Верхівці скидалися на степовиків, а степовики, навіть якщо їх тільки двоє, можуть привести за собою цілу орду. Треба сповістити Самуїла, хай вирішує. Мчи, Васюто, клич наших, не встигли чужинці досягти середини ріки, як прибув Самуїл з хлопцями, наказав перекрити дорогу, що виводила в степ. Здається... Половці, чи не вивідачі Коб'якові, хто зна, схопимо, дізнаємося, ще відповів Ждан. Сторожко озираючись, верхівці вибралися з води на сухе, трохи постояли, тихо перемовляючись, а потім поволі рушили до гаю, що вкривав схили гори. Тут їх і перестріли Самоїлові хлопці». Вони несподівано вискочили з кущів, наставили списи і луки. Стійте, хто такі? Сторопілі вершники не вчинили спротиву, їх стягнули з коней, відібрали зброю, поставили перед Самуїлом. Один, старий, був суворий на вигляд, дебелий чолов'яга. Він не виявляв страху тільки похмуро бликав спід лоба і важко сопів широким м'ясистим носом. Другий, молодий, знітився, зблід, тремтів, ніби його била пропасниця. Видно, ще ні разу не бував у бувальцях. Самуїл пильно глянув старшому в очі, половці. «Ой є, ой є, як звати? Я, Сай, а це мій син Чой. З якої орди?» З Інгулецької, чого опинилися тут, куди прямуєте? Їдемо на оріль до хана Башкорта, туди я віддав заміж дочку. Кажуть, подарувала мені внука, хочу побачити. А Коб'яка знаєш, чу. Хто ж у Половецькому степу не чув про великого хана Коб'яка, а бачити, не бачив. Сай відповідав швидко, без заминки, і... Схоже, казав правду. Самуїл нерішуче здвигнув плечима, вагався, видно, приймати рішення. Запитально глянув на Ждана. Що будемо робити? Він усе більше переконувався в тому, що Ждан, незважаючи на молодість, мав тверезий, розсудливий розум, і не вважав для себе образливим прислухатися до його порад і думок. Я гадаю, відпускати не слід, подумавши, відповів Ждан. Хто знає, чи не брехня все це, чому ми повинні вірити йому на слово, накажи забити в колодки, повеземо до Києва, а там буде видно, відпустити чи обміняти на своїх людей. Думаючи, що половці їх не розуміють, Самуїл і Ждан обмінялися цими думками відкрито, в їхній присутності. Як же вони були здивовані, коли сай раптом упав на коліна, простягнув з мольбою поперед себе руки і заблагав на мові русів, трохи калічачи слова. «Не везіть нас до Києва, прошу вас, візьміть викуп, у мене є дещиця зі мною». І він поліз до кишені. «Відпустіть нас з Богом, доньку хочу провідати». Внука побачити. Він витягнув капшука, витрусив з нього на долоню жменю золотих монет і великий срібний перстень з коштовним камінням. Але ні Самуїл, ніждан не взяли тієї плати. Швидко переглянувшись, разом прийшли до однієї думки – не відпускати. Забийте їх у колодки та прив'яжіть міцніше до возів. Наказав Самуїл хлопцям. Подивимося, що це за птахи. Ні Самуїл, ні Ждан не знали і не могли знати, що цим самим вони стали у великій пригоді Святославу і всім руським князям, які в цей час саме простували і по Дніпру, і по суходолу до Половецької землі. Не знали вони і не могли знати, що їм до рук випадково потрапили кончакові вивідачі, котрі побували у Торчеську де зустрілися з Айяпом, і несли від нього Кончакові важливу вістку про виступ русських сил у великий похід на землю Половецьку. Просто їхнє внутрішнє чуття підказало їм рішення, яке допомогло Святославові повернутися з цього походу зі Славою. Про Святослава літописці записали похвальні слова в літописах, про Самуїла і Ждана – нічого. Та це не применшує заслуги, як не применшує заслуги тих безіменних воїнів, які своєю смертю, кров'ю і зусиллями здобувають славу вождям своїм, самі залишаючись на віки вічні невідомі. Того ж дня, надвечір, до переволоки приплив на човнах з двома тисячами воїв князь Святослав і став табором на березі Дніпра, ждучи інших князів що йшли сухопуттям. Протягом наступних днів прибули з дружинами правим берегом і переправилися на лівий Святославові сини – Гліб, Всеволод Чермний і Олег, Рюрик Руський, Володимир Глібович Переяславський, Всеволод Ярославович Луцький, Мстислав Ярославович, Мстислав Романович та Ізяслав Давидович – обидва із смоленських князів – Мстислав Городенський, Ярослав Пінський, його брат Гліб Дубровицький, а Ярослав Галицький прислав свої полки з воєводами. Отже, зібралися всі, хто хотів разом з великими князями київськими взяти участь у поході. Не прибули. Рюриків рідний брат Давид Ростиславович Смоленський, який відписав, що не здужає і прислав замість себе сина Ізяслава з невеликою дружиною, рідний брат Святослава Ярослав Чернігівський, котрий у березні, відмовившись від походу, гаряче ратував за літній похід, двоюрідні брати Святославові, Ігор Новгород-Сіверський та Всеволод Трубчевський. А наші брати не прийшли, гірко». З образою в голосі сказав на київському снімі Святослав. Відписали, далеко нам іти вниз до Дніпра, не можемо своєї землі без захисту залишити. Якщо ж ти підеш на Переяслав, то й ми з тобою підемо і з'єднаємось на Сулі, та не вірю я в те, що пішли б вони з нами і в тому випадку, коли б шлях лежав через Переяслав на Сулу. Хіба князям Луцькому... Галицькому чи Пінському ближче, ніж Смоленському чи Новгород-Сіверському. Хто хотів, той прибув, а хто не захотів разом з братією своєю стати на ворога, того ж дати не будемо, тож обоз залишимо тут під надійною охороною, а самі завтра в Борзі порожнем вирушимо в степ, на Оріль, а якщо потрібно буде, то й на Самару». Вірні люди сказали нам сьогодні, що там хан Коб'ят гуртує сили для нападу на Русь, домовляється з Кончаком, щоб спільно ударити, та ми не дамо їм з'єднатися. Ударимо раніше, дасть Бог, поб'ємо окаянних. Другого дня, залишивши обоз на правому березі, з'єднане руське військо, що налічувало понад 20 тисяч воїв, Вирушило на схід, вів його великий князь Святослав, а провідником у нього був Ждан. Самуїл же з Валкою і Ждановою матір'ю попростував до Києва. Розділ 7.1. На привалі за Заворсклою до Святослава підійшов князь Володимир Переяславський. На голові золотом сяє шолом, міцну загорілу шию охоплює золоте ожерелля, що одночасно служило князеві і прикрасою, і князівською відзнакою. Ліва рука лежить на рукояті меча, права поправляє на плечі червоне корзно, що шовково шелестить під вітром. Зупинився, кресонув яснокрицевим поглядом, схилив голову. Отче, дозволь поїхати попереду. Вся Переяславська земля винищена, сплюндрована. Кров тисяч переяславців і переяславок на Половецьких шаблях, сльози моїх земляків і землячок наповнили ріки й озера Половецької землі, і вони стали гірки та солоні, як наші гори. Я бажаю помсти, а мої вої – військової здобичі. Не відмов, княже, не зроби так, як учинив мій лютий недруг Ігор. Ні! Цьому князеві не позичати сміливості, вості, ні в ратному ділі, ні в розмові з великим князем. Звичайно, він йому дозволить йти попереду. Чому б не дозволити? Не затишку ж шукає цей молодий витязь, а свисту ворожих стріл, брязкоту половецьких шабель, шалу кривавої січі. Чесний, відвертий, хоробрий от тільки б стриманості більше та розуму державного на користь руській землі, та цього, на жаль, бракує не тільки йому. А якщо не дозволю, то ти і мою землю потолочиш так, як Ігореву, не стримався від докору Святославу. Ні, отче, твою не потолочу, коротко відповів Володимир, але любові і поваги до тебе не матиму. Дякую за відвертість, а попереду йти дозволяю. Ждана візьмеш провідником, тільки будь обережний, не заривайся. Важливо не для одного себе славу здобути, а принести користь усьому війську. Візьмеш під свою руку молодших князів з дружинами і дві тисячі берендейської кінноти. Знайди мені коб'яка і наведи під мої стріли, а я йтиму у слід за тобою на день путі. Дякую, отче князю, не зариватимусь, але й хребта половцями не покажу. Молодий князь випростався і глянув за далекий небосхил, ніби сподівався вже зараз уздріти там ворога. Кілька днів рискав Володимир понадоріллю у пошуках половців, та все даремно, бурчав наждана. Де ж вони поділися, ті кляті степовики, не вже запримітили нас? Знаходимо при гаслі попелища та обглемедані кістки на покинутих стіїбищах, а самих, як вітром поздувало. Ждан спантеличено знизував плечима. Справді, де ж поділися половці? Там, де тиждень чи два тому їздили вони з вежами-юртами, де випасалися отари овець, коней та гурти худоби... Де гасали, об'їжджаючи гарячих жеребців та кобилиць, молоді джигіти, там тепер було пусто. Тільки орлистер стервятники при наближенні війська нехотя здіймалися вгору та посвистували ховрахи. Де ж поділися половці? Що задумав Коб'як? Перша зустріч відбулася на шостий день в межиріччі між Оріллю і Самарою. Вранці, коли вої, Поснідавши, лаштувалися до походу, прискакали на змилених конях сторожі, половці. З-за далеких горбів показалися кінні половецькі роз'їзди. Згодом темною хмарою викотилась уся орда. Князь Володимир зрадів. Нарешті, настала хвилина, якої він ждав кілька літ. В його руках немале військо – і він всій Русі покаже молодецьку хоробрість і військовий хист. Сьогодні він або голову складе, або зламає хребта Коб'якові. Він скочив на коня, покликав князів, наказав готувати до бою полки. По праву руку від себе поставив святославового сина Гліба з дружиною і його тезку Гліба Юрійовича, поліву – Мстислава Романовича Смоленського і Мстислава Володимировича, сам же є спродчими став у бойовий ряд посередині, сказав коротко Братіє, велю держатися всім купно, із з бойового ряду нікому не виїжджати, вперед не зариватися, і ззаду не залишатися. Хто покаже ворогові хребет, тому ганьба на віки вічні, хто зніме коб'якові голову, а найпаче, приведе на Арканії, тому честь і слава. Руські полки, швидко перегрупувавшись, зібралися в один невеликий, але міцний кулак. Над ними замайоріли барвисті корогви, прапорці, піднялися вгору і застигли густо, мов щітка, довгі списи з блискучими крицевими наконечниками. Черлені щити яскраво горіли в промінні ранкового сонця. Всі були готові до бою. 2. На протилежному боці, на горбах, став Турундай, тесть Коб'яка, з ханами Содваком, Єксною, Тетією та Бараком. Це був передовий загін хана Коб'яка, який, про всяк випадок відтягнувши свої роди аж на Самару, рушив з великим військом на Русь. Правда, йому не пощастило приєднати до себе полки хитрого кончака, що не хотів посилення і прославлення свого суперника в міжусобній боротьбі за владу над Половецьким степом, але він мав достатньо сил, щоб погромити порубіжні руські поселення і захопити там велику військову здобич, а головне – худобу, якої так мало залишилося у половців після важкої зими. Турундай відірвався від Коб'яка на половину денного переходу. Побачивши перед собою порівняно невелике військо у русів, він, незважаючи на немолоді літа, загорівся, мов хлопчисько, бажанням здобути перемогу і процлавитися серед родів своїх, під його рукою шість тисяч джигітів, немала сила і він, не гаючись і не вагаючись, кине їх в атаку. Він важко сидів на гнідому огиреві, огрядний, рідковусий. Кругле-брезкле обличчя його потемніло від весняного сонця, а вузькі чорні очі пильно вглядаються у далину, де червоніють руські щити. Хай червоніють! Не встигне сонце піднятися на половину свого кола, як він повергне ті щити додолу, а у руських батирів пов'яже по десятку, як валахів, і пожене у обяка Стугонить серце старого хана, стугонить радістю. Він наказує худому, кістлявому ханові Єксні, що сидить у сідлі прямо, мов жердина, розпочати атаку лівим крилом, а запальному, бистроокому содваку, правим – щоб охопити урусів, узяти лещата і не випустити жодного. Та князів мені, князів захопіть, живих чи мертвих. Напульчував хан своїх підлеглих. З мертвих здеремо скальпи 41, з живих злупимо викуп. Тож, мабуть, краще живих. Він підвівся на стременах і махнув у бік руських полків шаблею. В ту ж мить тисячі кінських копит вдарили об землю, і вона загула, мов перед бурею, здригнулася, наповнилася лиховісним чеканням. Половці розпочали атаку. Три. Побачивши половецьку силу, що котилася прямо на них, тисяцький шварн нахилився до вуха князеві, прошепотів, «Не втримаємося, княже, поки не пізно». Повертаймо назад. Ні за що, який нам сором буде, вигукнув Володимир. Пошли гінця до Святослава сказати, що ворог перед нами і не має мені часу ждати великого князя на допомогу. Приймаю бі, а він тим часом хай поспішає. Гонець поскакав, а Володимир торкнув по води і поволі рушив насу проти половцям. Передав порядах. Коней не стомлювати, вони пригодяться нам свіжими, не зриватися завчасно ждіть мого знаку. Так і рухались, поволі, тісно зімкнувши ряди, прикрившись щитами, не чути жодного слова, навіть покашлювання, навіть дихання не чути. Лиш брязкіт зброї та глухе гудіння землі провіщали криваву січу. Ждан відчуває лівою ногою праву ногу князя, іноді зиркає на нього, як він, Володимир спокійний, жодна рисочка не здригнулася на його вродливому обличчі, жоден м'яз не ворухнувся, він пильно вдивляється в темну лаву, що з боку сонця накочується, мов грозова хмара, але мовчить, і всі розуміють, ще не час, впевненість князя, його витримка передаються воям, ліпшим мужам, боярам, і всі без поспіху, але впевнено, грізно простують назустріч тій темній лавині, що швидко накочується на них. Супротивники зійшлися на два польоти стріли і зупинилися. Від половців рвучко вимчало кілька сотень лучників, випустили постріли. Їм відповіли руські стрільці. Хтось упав у бур'ян. Болісно заіржав поранений кінь. Бій зав'язався. Половці рушили в наступ. Уждана зліва, князь Володимир, праворуч, колишній смерді з і важко, якого князю подобав і взяв гриднему свою дружину. Це був дуже, як ведмідь, на вигляд трохи наївний, та насправді меткий і гострий на розум муж. Ждан із ним та ще з кількома найближчими воями, за наказом Шварна, мали охороняти в бою князя. З другого боку це мав робити з досвідченими воїнами сам тисяцький Шварн. Як тільки лучники повернулися в свої ряди, Володимир Глібович опустив забрало, копія до бою, вперед. Ждан міцніше стиснув списа, вдарив коня. Через його голову шугонув рій стріл, що зустрілися в повітрі з половецькими. Ждан пригнувся. Дві чи три ворожі стріли зібнули в щит і впали додолу. Його не зачепили, а хтось зойкнув, хтось із гуркотом пав коням під ноги, обірвалося чиєсь життя. Ждан краєм ока бачить, як з одного боку шварн, а з другого – і важко своїми довгими копіями-ратищами ціляться не в своїх супротивників, а в тих, що можуть зіткнутися з князем. Він теж повертає свій спис трохи вліво, на супроти Половцеві, який мчить прямо на князя. Гуркіт від зіткнення сотень коней, копій, списів, щитів на мить оглушив його. Однак він не згубив зока Половця, що... Як йому здалося, цілився в князя і направив йому вістря списа в груди. Сильний удар мало не скинув його на землю, та він утримався. Зате супротивник змахнув руками і впав з коня навзнак, ламаючи ратище, що пронизало його наскрізь. Ждан вихопив меча, присонув по занесеній над ним шаблі. Другим ударом розрубав дерев'яний шолом ще одного кочовика, і той, глухо скрикнувши, нахилився до гриви коня. Князь Володимир зі своїм полком все глибше врубувався в бойові ряди хана Турундая, наводячи жах на батерію. Заковані влати, кольчуги та залізні шоломи переяславці одним могутнім ударом розкололи орду навпіл. Ні Турундай! Ні інші хани, ні рядові вояки не ждали від урусів такого шаленого спротиву і натиску. Гадали, відразу зламають хребта руському війську. А вийшло навпаки. Їхні чоловіки 42 загони були зупинені, а обидва крила, замість того, щоб оточити урусів, самі опинилися перед загрозою оточення. Не минуло й півгодини – як половці похитнулися, подалися назад, почали відступати. Даремно Турундай лаявся, погрожував, ніхто його не слухався. Батери завертали коней, засліплені жахом, тікали в степ. Володимир гнався за ними до полудня, рубав, колов, брав у полон. І тільки тоді, коли коні зовсім пристали, припинив погоню і наказав відступити до Орелі. Здобич була велика, майже тисяча полонеників, зброя, одяг, коні та не в здобичі суть, а в перемозі, вагомій перемозі. Володимир відчував себе щасливим і на радощах послав до Рюрика та Святослава аж трьох гінців. Повідомляв про погром Турундая і просив поспішати на допомогу, бо на ранок сподівався приходу самого Коб'яка. 4. Зустріч Турундая з Коб'яком була малоприємною для старого хана. Коб'як не порахувався з тим, що Турундай, його тесть, а при війську, на виду у всіх, схопив за груди, люто струсонув. Старий осел, скількох воїв утратив, сам сорому набрався і мені завдав. Від природи Коб'як був шалений, несамовитий, а тепер, роздратований нещасливим початком походу, не тямив себе від гніву. Хоча б одного полоненика захопив, щоб дізнатися, хто з уруських князів прийшов на нашу землю і з якою потугою, так жодного, хоча б курам на сміх якогось недолугого чи пораненого горе мені. Турундай поривався щось сказати, та з його сухих запечених губ зривалося лише невиразне бурмотіння. Нарешті Коб'як відпустив його, і Турундай прохрипів. То був князь Володимир Переяславський, я сам бачив його корогви, з якою ж він силою прийшов. Тисячі чотири, не більше я гадав, що роздавлю його, як муху, а вийшло. Гадав, Гадав, перекривив його Коб'як. «У військовому ділі уміння треба мати. Розуму хоч трохи. А ти поліз нарожен, мов дурний ішак». В розмову втрутився хан Содвак. «Даремно лаєш тестя, хане. Ми всі були впевнені, що одним ударом погромимо у Русію. Та військове щастя прихилилося до Володимира. Однак якщо всією силою поспішити то нас доженемо його, переобтяжений здобиччю, недалеко він відійшов. Я певен, у руси не минуть наших рук, Коб'як задумався. Ще роздувалися від гніву його широкі ніздрі, ще кривився в злобі хижий рот, але висловлена содваком думка вже захопила його. Геем, Володимир, безперечно, допустився великої необачності, прийшовши в половецьку землю з таким невеликим військом, і його неважко буде взяти в полон. Він, мабуть, не знав і не сподівався, що коб'як зібрався в похід і стягнув в один кулак усіх джигітів Нижнього Подніпров'я, тим гірше для нього, ГМ чотири тисячі уруських витязів на чолі з самим князем, то ласа пожива, пощастило б тільки проковтнути. А чому б не спробувати? Сили для цього є. Ти гадаєш, ми нас його, упевнений у цьому, відповів Содвак. Тоді не гаймо часу, вирушаємо зразу ж, поміняйте стомлених коней на свіжих, і путь. 5. Наступив жаркий ранок 30 липня 1184 року. Володимир Глібович з передовим полком із добиччого таборився на рівному березі, в закруті Орелі, дав стомленому війську і полону денний спочинок. Далеко в полі, за горбами, чатувала кінна сторожа. Скупавшись у теплій орільській воді, князь у білій лляній сорочці сидів на пригірку, цьорбав з дерев'яної миски гарячий куліш і дивився, як піднімається на добрієм сонце. День обіцяв бути спекотний, задушливий. У повітрі висіла жовтувата імла. Степове зілля на очах в'яло, никло додолу, віщуючи прихід недалекої осені. Та на серці у Володимира було легко, радісно. Він здобув неабияку перемогу, і слава про неї, безперечно, Рознесеться по всій руській землі, та й здобич немало взяв, одних полонеників скільки, за них виміняє таку ж або й більшу кількість переяславців. Його думки були перервані тривожним вигуком. Сторожа мчить, половці недалеко. Всі посхоплювалися на ноги. Князь підвівся теж, збиваючи куряву, з-за далеких горбів мчала сторожа. Княже, Половці. Сила силенна. Скоро будуть тут. До Володимира бігли князі і воєводи. Що будемо робити, княже? Може, відступимо за річку? Володимир окинув поглядом табір. З трьох боків його охоплювало русло орелі. Глибокі ями і широкі плеса надійно захищали обидва крила руського війська. В тилу – брід що давав можливість у потрібний час перейти на протилежний берег, кращого місця для захисту годі шукати. Тут можна триматися і день, і два, аж поки не підійдуть на допомогу основні сили. Ставте полки для оборони, будемо стримувати половців. Полон – на той бік, дві дружини – Мстислава Володимировича та Гліба Святославовича – Теж на той бік, у закрути ріки, будете обстрілювати ворога, щоб не зміг пробитися нам у тил понад берегом. А ти, Ждане, мчи до князів Рюрика та Святослава, хай, не гаючись, поспішають на допомогу». Розпорядився Володимир. Половці виринули з-за горбів, що обрамляли зі сходу небокрай, раптово. Широким півмісяцем, оберненим вигнутою стороною наперед, вони швидко наближалися до руського стану. Тим часом князі Мстислав та Гліб перейшли в Брідоріль, зайняли указані їм місця на протилежному березі. Полон швидко перевели теж на руський бік. Залишилися тільки три тисячі дружинників, що перегородили вузький перешийок між звивинами ріки. Володимир поставив їх у бойові лави, висунувши наперед Переяславців, у стійкості яких не сумнівався. Бій розпочали половці. Не підозрюючи про подвійну засаду руських воїнів на тому боці Орелі, в заростях очеретів та верболозу, вони лавами ринули на Володимира. На цей раз без перестрілки, відразу пішли в атаку. Перший удар був жахливий. Половецька кіннота з усього розгону ввігналася в руські лави, і, здавалося, ніяка сила не змогла б зупинити її, та переяславці вистояли. Спочатку зустріли нападників роєм стріл, що внесли у ворожі ряди неабияке замішання, потім пустили в хід піки, короткі списи з та мечі. В той же час дружини Олега і Мстислава почали стріляти через річку, вихоплюючи з безладного кінного натовпу ворога немало жерту. Половці зупинилися, завертілися на місці, як вода у чорториї. Несподівано сильний опір у русів охолодив їхній бойовий порив. Обидва крила, не знаючи, де знайти захист від стріл, що виводили зі строю і воїнів, і коней, кинулися на втюки. Даремно Коб'як лаявся, погрожував, даремно хани періщили нагайками втікачів, ніхто не зважав ні на Коб'якові прокльони, ні на ханські нагаї. Кожен хотів вирватися з кривавої колотнечі, що завихрилася на неширокому просторі Приорільського степу. Назад, боягузливі ішаки – Дурні барани. Назад, вошиві свині. Верещав Коб'як. Від кого тікаєте? Вас у п'ять разів більше. Одними копитами своїх коней ви затопчете в порох усіх Володимирових батерів. Уперед, на ворога. Його ніхто не слухав. Орда так же швидко відхлинула від орелі до далеких пагорбів, як і нахлинула, полишивши після себе вбитих та поранених. Шість Володимир добре розумів, що Коб'як неодмінно нападе знову, і не гайнував часу даремно. Коли половці відступили і ледь мріли в далині, на горбах, коли вляглися серед руського війська перші радощі від досить таки несподіваної перемоги над переважаючими силами ворога, він надовго замислився. Це ж початок, а що далі? Як затримати Коб'яка до підходу Святослава? Як урятувати військо від розгрому? Що тут можна придумати, в чистому полі? Він поволі їхав на високому гнідому скакунові вздовж щойно від шумілого бойовиська, звідки вої прибирали трупи вбитих, виносили поранених, а кінські туші білували... М'ясо рубали на куски і кидали до котлів, і думав, яку військову хитрість застосувати, щоб раптово зупинити ворога, внести в його ряди замішання. На цей раз Коб'як напевне рине на його дружину неширокою, з легка вигнутою лавою, обидва крила якої вранці потрапили під нещадний обстріл засадних полків, а піде клином, і засадні полки тепер не зіграють тієї ролі, яку зіграли щойно. Отже, їх треба повернути назад, і вони зміцнять головний полк. Та все ж цього замало, щоб зупинити половецьку кінноту. Треба придумати щось таке. Тут його кінь спіткнувся, потрапивши задньою ногою в ховрашину нору. Від несподіванки Володимир аж підскочив у сідлі. Ось що треба, ось те, що зупинить ворога або хоча б набагато зменшить силу його удару. Князів і воєвод до мене гукнув тисяцькому, що їхав позаду разом з десятком князівських молодших дружинників-охоронців. Шварн підняв на списа шапку, і миттю з усіх кінців рушили до князя-старшини, стали півколом, промовив Володимир. Покликав я вас не для того, щоб ще раз порадуватися успіхові нашому, здобутій перемозі, що прославила наші знамена. Зібрав я вас на раду, щоб спільно подумати, як відбити наступ об'єка, що, судячи по всьому, незабаром розпочнеться. Хто що надумав, братіє, кажіть, всі довго мовчали. Ніхто не хотів говорити перший. Видно, кожного тривожила думка про недалеке майбутнє, що могло бути для руського війська фатальним. Але як відвернути це фатальне майбутнє, хто те знає. Нарешті Шварн, як найближчий князів сподвижник, порушив мовчанку, що затяглася. Я думаю, княже, вдруге нам не втриматися тут коб'як не дурень, то пошле сильні орди на той бік, щоб задушити наші засадні полки і зайти у тил. Тоді всьому нашому війську кінець. Що ж робити? спитав князь. Негайно відступити через бріду степ і швидко йти назустріч Святославові, тобто тікати. Чому тікати? Відступ не втеча. Половці зразу ж кинуться за нами, нас доженуть, у чистому полі не врятуєшся. Знову запала тиша. Всі сиділи на конях похмурі, заклопотані. Задав князь загадку, не відгадати. Та кажи вже, княже, що надумав, буркнув воєвода хрущ, грубий голос, і високий зріст, якого ніяк не гармонували з його найменням. Бачимо по твоїх очах, що приготував коб'якові несподіванку. Приготував, яку, друзі мої і братія, Володимиро кинув усіх уважним поглядом. Давайте гуртом поміркуємо, що треба зробити, щоб уникнути розгрому та полону або й смерті. Справді, ми можемо відступити за орілі, з'єднавшись з засадними полками, піти назустріч головним нашим силам. Та чи не наздожене нас коб'як, чи не оточить своїми нещисленними ордами на голій рівнині, де ні ліска, ні ярка, ні річки, на які ми могли б опертися? Думаю, дожине. досить нам зрушити з цього самою природою укріпленого місця, як він поженеться за нами. Ви запитуєте, а що ж робити? Залишитеся тут, так? Відповідаю я, залишитися. Погляньте, з трьох боків половцям до нас не підступитися, річка, мочарі. Вони, як і вранці, можуть атакувати нас тільки в лоб. То давайте укріпимо цей перешийок так, щоб половецькі коні спіткнулися об нього, щоб коб'якові не пощастило одним ударом скинути нас в ріку. Тоді ми можемо протриматися до підходу князів, як же укріпити перешийок, рів копати, не встигнемо. Навіщо рів, нариємо мечами вузьких ямок глибиною в лікоть, таких собі пасток для коней, потрапить у неї кінська нога, як у ховрашину нору, і полетить кінь разом з верхівцем шкереберть, а задній спіткнеться та й собі. «Скільки ж тих ямок треба?» – вигукнув хтось. «Тисячі. Ну і що? Кожен воїн без великого труда вириє п'ять чи десять, от вам і тисячі. Одну минеш, в другу вскочиш. Вірю я, що це буде важка перепона для половецької кінноти». Воєводи переглянулися. гем. А князь Діло каже, «Всі схвально загули. Тоді до роботи» повелів Володимир Глібович, попереду копачів поставте заслону зі щитів, щоб ворожі сторожі не запримітили, що ми тут затіваємо, землю накажіть відносити в тил, а ямки прикрити бур'яном, щоб не видно було, утямили, так, княже, так, тоді до роботи, братіє, до роботи, всім, сонце давно звернуло з полудня. Жовто-сірий степ, здавалося, заснув їм ліву нестерпній спеці. Пообідавши, руські вої вишикувалися на рівнині бойовим строєм. Після цього Володимир дозволив людям, не сходячи з місць, розслабитися, відпочити, навіть прилягти. Вої зразу ж поставили проти сонця щити, попідпиравши їх списами, полягали під ними в тіні, щоб заховатися від пекучого проміння. Нікого не турбувало те, що їх можуть застукати зненацька. На випадок половецької атаки всі мали достатньо часу схопити зброю і стати на свої місця, бо половці зупинилися не ближче як за версту. Минали хвилини, збігали години. З Заорелі прибули засадні полки, зміцнивши собою руську оборону. А половці все чомусь не розпочинали атаки. Володимир і дивувався, і радів з цього. Ось-ось мали підійти Рюрик і Святослав. Може, тоді Коб'як взагалі покаже хребет і дремене в степ. В усякому разі ця затримка хана Коб'яка на руку руському війську. Воїж скоро перестали думати про наступну битву, яка могла для багатьох із них або і для всіх закінчитися смертю, пораненням чи полоном. Може, коб'як після ранкового прочухана не наважиться вдруге випробувати долю. Багато хто закуняв під щитом на теплій землі, а інші насолоджувалися бодай невеликою прохолодою в затінку і несподіваним відпочинком. І саме тоді, коли їх майже не ждали – Половці рушили в атаку. З-за горбів раптово виринула хмара куряви, потім показалися темні лави вершників. Над ними замайоріли бунчуки і довгі барвисті корогви з золотими зображеннями бичачих рогів, драконів, собак, різного гаддя. Чим ближче наближалися половці, тим яскравіше висвічувалися ті малюнки на широких полотнищах. Руський стан враз заворушився, різкі окрики воєвод підняли на ноги всіх, кожен поспіхом натягував на себе лати чи кольчугу, прив'язував по ножі, надівав підшоломник, шолом, хапав зброю, лука, списа, меча, і ставав у стрій. Не встигли половці подолати і половини шляху, як русичі вже перегородили перешийок щільним живим валом. Попереду в два ряди стали копійники, міцні зграбні гридні, кожен з яких мав на озброєнні, крім лука і меча, довгий спис і короткий спис з улицю. Потім вишикувалися мечники, а за ними, у три ряди, стрільці. В тилу отроки тримали заповідня осідланих коней. Князь Володимир в оточенні найбільш досвідчених мужів став ззаду, за стрільцями. Під рукою, у запасі, мав два кінні стяги, на випадок ворожого прориву. Бояри і воєводи зайняли свої місце у бойових лавах. Всі завмерли в чеканні. Тим часом половці наближалися. На Великій Кобяковій Корогві звивався довгий золотистий дракон з роззявленою червоною пащею, з якої виривався вогонь. Майоріли численні бунчуки. Половці йшли не півмісяцем і не клином, а лавою. Глухогула, аж стогнала земля. Важка хмара куряви піднялася в небо, сонце потьмяніло, стало сердито кривавим, чужим, непривітним. З гиком, свистом, улюлюканням неслася орда на руський стан. Напружена тиша зависла над завмерлими дружинами. Страшна сила летіла на них, як буря, як вихор, як смерч, що все ламає і трощить на своєму шляху. Чиє ж серце не здригнеться від одного її несамовитого виду, від грому копит, що стрясають землю, від хропіння і важкого дихання тисяч коней, від незвичних чудовиськ, що, мов живі, звиваються над ордою на її корогвах. Темна лавина половців накочувалася швидко, зловісно. Вже видно обличчя вершників, їхні ошкірені від люті і страху роти, їхні гостроверхі повстяні ковпаки, оторочені хутром, витягнуті в нестримному бігові тонкі спітнілі кінські шиї. А над усім, сині блискавиці шабелі дикий незатихаючий вереск, а, -а. Володимир Глібович вибрав місце посередині війська, між лавами мечників і стрільців. Стрільці ждали його знаку, коли посилати назустріч ворогові свої смертоносні стріли. А він також терпляче ждав наближення ворога. Ще хвилина друга, ще мить. Він був природжений воїн, з дитинства держав меча в руці і разом з князем Глібом, своїм батьком, не раз ходив, як це робили інші княжичі, у походив степчі на князів-суперників. Він давно звик до посвисту стріл і брязкоту мечів, досконало знав військове ремесло і не відчував страху перед ворогом, бо не відчував страху перед смертю. Дивлячись, як летить на нього і на його військо об'єднана орда придніпровських половців – він думав не про можливу загибель чи поранення, не про юну княгиню забаву, що залишилася в далекому Переяславі, а про те, коли ж нападники ступлять на оборонну смугу, зриту ямками, мов кротовинням, коли вони почнуть падати. І чи почнуть? Якщо ні, тоді він сам і його дружина приречені на загибель. Він ще дужче напружився, Підвівся на стременах, лівою рукою тримаючи повід коня, а правою стискаючи держак меча. Ще мить передній ряд степовиків, не підозрюючи про небезпеку, що чигає на них під копитами коней, з усього розгону ввірвався на приготовлену для них западню. Кільканадцять вершників відразу разом з кіньми впали на землю. Потім почали падати і інші, і ті. Чиї коні потрапили в ямки, і ті, хто ззаду налетів на них Почалося, подумав радісно Володимир і високо над головою підняв меча Це був знак стрільцям, і ті миттю випустили у ворога раз за разом сотні стріл І майже кожна з них знайшла свою жертву Крик болю і жаху пролунав над ордою Передні падали і потрапляли під копита коней що все напирали і напирали. Вигадка князя Володимира обернулася для нападників великими втратами, а головне, половці були затримані у Передпіллі за півсотні кроків від Переяславських дружин, і їхня навальна атака, що, здавалося, мала змести все на своєму шляху, раптом обірвалася, захлинулася. Вже не десятки, а сотні ворожих вояків разом з кіньми лежали на землі і корчилися від нестерпних мук, а по них мчали інші і теж падали, збільшуючи завал із живих, кінських та людських, тіл. Однак значній частині нападаючих пощастило перемахнути через нешироку оборонну смугу, їх зустріли метальники з писів, прохурчали гострі сулиці, Наїжачилися довгі піки, вхід пішли мечі. То тут, то там зав'язалися рукопашні бої. І все ж раптової навальності, могутнього приголомшливого удару, на що сподівався Коб'як, у половців не вийшло. Вони були зупинені несподіваною перепоною, змішалися, розгубилися, втратили бойовий порив. Завал – де борсалися покалічені коні люди, зростав і заважав заднім лавам з ходу вдарити по руських воях. 8. В той час, коли Коб'як послав свої найвідбірніші полки в атаку, дружини київських князів наблизилися до Орелі. Славута взяв ліворуч і пішов над річкою в обхід Коб'яка, князь Юрик поспішив зробити це з правого боку, а великий князь Святослав повів свою рать прямо до Броду, на виручку Володимирові. Однак перш, ніж перейти Оріль, і Славуті, і Рюрику довелося зустрітися з ханами Бараком і Єксною, які, не знайшовши у руських засадних стягів, бо ті раніше приєдналися до Володимира, безсильно рискали по заплавах у пошуку супротивника. Сторожа Славути першою помітила орду Барака, стомлені половецькі вої, а було їх біля тисячі, поволі їхали понад оріллю. Коли на навколишніх горбах раптово з'явилися руські вої, хан Барак, думаючи, що має діло з засадним стягом у русів, рішуче кинувся на них в атаку, та дуже швидко зрозумів свою помилку. На нього з зусі мчало численне руське військо. Назад зарепетував він, перший повертаючи коня. Та тікати було нікуди. Позаду – грузьке болото, а біля самої річки – глибокі прогної. Застукані в цій пастці половці замиталися, як загнані звірі. Одні здалися відразу, слушно вважаючи, що краще у руський полон – Звідки рано чи пізно можна викупитися, ніж видима смерть, другі разом з кіньми загрузли в багнюці, і їх кияни хапали і тягли на сухе, де в'язали по десятку, щоб не розбігалися, треті звичаєми ненавистю оборонялися, таких рубали безпощадно. Хан Барак, утлий, кістлявий, жовтолиций, не захотів помирати і коли перед ним виросла грізна постать київського гридня Кузьмища, кинув шаблю додолу і схрестив перед собою руки, в яжи, мовляв. Кузьмища стягнув його з коня. Га-га, попалася птиця-синиця. Не вже хан, і у полоненого з шиї золотий ланцюжок з срібною пластинкою, на якій був зображений триголовий дракон. Хан-барак. Кисло усміхнувся той барак, той барак, погодився кузьмище, видобувши з-за пояса міцну вірьовку, зв'язав ханові руки. Не минулої години, як від баракової орди не залишилося й сліду. Шлях у Заорілля був вільний. Залишивши сотню молодих гриднів стерегти полон, Славута перевів полк на протилежний берег річки і швидко рушив на захід, Звідки долинав Гомін бою? Він поспішав, не без підстав вважаючи, що Володимир тримається з останніх сил. 9. Володимирові довелося зазнати гіркої хвилини. Розлючений втратами і непередбаченою затримкою, Коб'як особисто повів орду науруські лави. Він щасливо пробився крізь завали з кінських та людських тіл. За ним ринули численні половецькі загони і міцно вдарили на Переяславців. Бій закипів, завирував по всьому полю. Скрегіт мечів і шабель, кінський тупіт, крики, лайки та бойові поклики воїв, стогіни зойки поранених і придушених, тріск спасів, все це гуло і ревло, ніби сюди, на цей невеликий шматок землі, Зібралися тури з усього безмежного степу, побачивши, як подалися назад під натиском коб'яка його воїни Володимир з двома стягами, що були в нього під рукою, поскакав туди і сходу вдарив половцям у ліве крило. Рубався він затято, його дужий кінь, викоханий найкращими князівськими конюшими на Переяславських полях. Розштовхував грудьми низкорослих половецьких коней, і князь невтомно кресав своїм довгим мечем по дерев'яних шоломах степовиків, аж з них летіли тріски, обагрені кров'ю. Цей удар князівських стягів на якийсь час зупинив коб'яка, а руським воям придав сили. Вони закрили прориви і стійко стримували ворога. Сонце почало помітно схилятися донизу, але спека не згасала, залізні кольчуги, шоломи і лати нагрілися так, що до них не можна було доторкнутися. Під заливав очі, їдка степова пилюка забивала ніздрі і рота, дихати ставало все важче і важче, від спраги і стоми поприставали коні. Володимир добре розумів, що стримати, а тим більше відкинути коб'яка, як це він зробив уранці, зараз не пощастить. Сили були явно нерівні. На місце загиблих чи поранених половців ставало зразу вдвоє більше. Що ж робити? Ніяка хитрість тут не допоможе. Залишалося одне, як найдорожче продати життя. Нарешті настала хвилина, коли руські вої подалися назад і поволі почали відступати. У половецькому війську зчинився радісний крик. Степовики відчули, що перемога недалеко. Ну, почалося, гірко подумав Володимир, досить нашим побігти, і всьому кінець. Він з тугою оглянувся назад, на пологий берег, що мав скоро стати полем ганьби, а можливо, і могилою для його полку, і раптом побачив як через брід переходить стяг за стягом руське військо. Над ним розвівалися червоно-золотисті знамена князя Святослава. Радісно загула кров у жилах, допомога, голосно, на все поле закричав князь, братіє, дружино, допомога, київські князі прибули, тримайтеся. Це була щаслива мить, допомога і перемога. Тепер не про поразку думати, не про полон, смерть та ганьбу, а про перемогу, що вже я на вістрях гострих київських списів. Громовий крик радості розлігся над руським військом, а в половецькому стані пролунали вигуки відчаю й розпачу. Половці теж побачили, як через оріль переходять руські полки. Цей розпачливий крик знаменував собою перелом у битві. Половці враз припинили атаку, змішалися, почали завертати коней. Ніхто не слухався ханських наказів, тепер кожен розумів, що битва програна і що треба думати про порятунок. Кобяк та інші хани ще примушували ординців іти вперед, та невпевненість і страх пройняли вже їхні серця. Загальна втеча почалася тоді, коли святославові полки, розгорнувшись лавами, рушили в наступ. З одного боку, Руського, йшли свіжі кінні загони, тріпотіли на вітрі князівські стяги, грали ріжки, виблискували проти сонця вояцька зброя і начищена кінська збруя, а головне, цілий ліс пік і сулиць колихався над щільними лавами. З другого, завихрена, розшаріла, різномаста орда, страшна і своїм бойовим поривом, і своїм розпачем. Все в ній зараз крутилося, плекотало, ревло, Задні загони, не знаючи, що до урусів прибуло велике підкріплення, напирали на передніх, а ті, охоплені жахом, завертали коней назад, намагаючись вирватися з цього киплячого казана. Врешті, всі кинулися навтіки. Але ж, звичайно, всі втекти відразу не могли. Хтось був поранений сам, у когось був поранений кінь. Задні взагалі не мали куди тікати, і Переяславці, а потім і кияни хапали їх руками, стягували з коней, В'язали або просто залишали під охороною молодших гриднів. Багатьох було порубано. Орда мчала на осліп до горбів, звідки почала свій наступ. Коб'як летів у тому вирі, кленучи все на світі, і у русів, і ординців, і свою долю. Бажав одного, якнайшвидше вирватися з цього пекла. Та вирватися вже не зміг. Коли до порятунку здавалося, був один крок, бо втікачі досягли гребеня висот, він раптом побачив перед собою непробивну стіну руських дружин. Його почет вмить розпався, розсіявся. Кожен обрав собі свій шлях, усі кинулися від хана в розтіч. Коб'як залишився самий охоплений відчаєм, жахом і ненавистю, підняв перед собою шаблю Шукаючи смерті, помчав прямо на супротивника. Йому здавалося, що летить він на темну стіну, та коли зіткнувся з нею, то побачив перед собою лише одного молодого джигіта. «Клятий Юрус, я уб'ю тебе», заверещав хан, високо піднімаючи шаблю. Йому хотілося на останку зазнати радощів перемоги. Хай миттєвої, скороминущої, але перемоги. Хотілося відчути, як шабля з хряскотом виходить в цупкий череп противника, побачити, як той випускає з руки меча і, обливаючись кров'ю, падає на знак з коня. А потім, хай і кінець, коні їхні зіткнулися. Молодий Юрус не проявив страху, підняв меча, а очима пронизав, Мов списами, і погляд його був рішучий, твердий. Та хан брав, бувало, і не таких, Гех, Хекнув він, наносячи удар шаблею. На зустріч піднявся меч і зустрів той удар у повітрі. Шабля дзв'якнула і переломилася при самому руків'ї. Коб'я котетерів. По гарячій спині прокотився крижаний холод, потягся до булави, що висіла при боці на поясі, але тут шорсткий яркан здушив йому шию, вирвав із сідла, кинув на землю. Все, кінець. Над ним схилилося юне обличчя переможця. Блиснуло вістря меча. Ханові стало лячно. Не вбивай, одержиш великий викуп. Як об'як, прохрипів хан з натугою, Намагаючись пальцями послабити зашморг на шиї. Хто ти? Урус підвів його, поставив перед собою. Мимо них проносилися вершники, тупотіли копита, брязкала зброя, чувся натужний кінський храп. Руські вої перетинали половцям шляхи до відступу. Мене звати Жданом, сказав Урус, і я радий, що до моїх рук потрапила така птиця. Сам хан Коб'як, от не ждав, ходімо до воєводи. Ждан, не випускаючи з рук аркана і поводів ханського коня, повів знатного полоненика до пагорба, де зупинився зі старшою дружиною боярин Славута. Боярин стежив за тим, як розвиваються події на полі бою. Ось, боярине, подарунок великому князеві Святославу, сказав урочисто Ждан. Сам хан Коб'як. Славута зараз був зовсім не схожий на того доброго, лагідного старого, яким звик його бачити Ждан у Києві. Тепер це був суворий воїн, що міцно і владно сидів на бойовому коні. Він весь був закований у залізу, сріблястий шолом, кільчату бармицю, що закривала шию, Простору кольчугу з короткими рукавами до ліктів, з темних брів, покроплених сивиною, пильно зорили ще молоді волошкові очі. Славута відірвав погляд від поля, де руські вої ганялися за степовиками, беручи їх у полон, з цікавістю глянув на бранця. І справді, коб'як, пізнаю, доводилося зустрічатись років десять тому. Правда? Тоді я був полонеником у хана. Не пам'ятаю, глухо озвався хан. Хто ти? Ну, де б тобі пам'ятати? Пригадуєш, це було під Лубном, на Войнисі, коли ти зустрівся з київськими і чернігівськими дружинами. Початок битви був для нас невдалий. Твій удар на чернігівців, де й я був разом з князем Святославом, Відкинув нас мало не досули, під мною було вбито коня, і твої вої захопили мене і привели до тебе, як оце тебе нині до мене. Та не встигли ми перемовитися і двома словами, як наші так потисли, що ти кинув і полоненика, і свою сторожу, подався щодуху до хоролу, аж курява знялася за тобою. Мені тоді пощастило. За кілька хвилин я був у своїх. Тобі справді пощастило, похмуро глипнув спід лоба Коб'як, а тоб я не стояв сьогодні перед тобою, Ван Пай. Однак не сподівайся, що і тобі пощастить, як мені. Бачиш, виловлюють твоїх недобитків. І славу та рукою провів повидно краю, де затихав бій, нікому визволяти свого хана». Закінчився твій кривавий похід на Русь, не розпочавшись. Коб'як понурив голову, закусив губу. Тільки потому, як люто бликав на переможців, можна було здогадатися, які страшні почуття нуртують у його душі і якою ненавистю сповнене його серце. Незабаром битва затихла зовсім. Половців переслідували далеко в степ аж до вечора». У полон потрапило 7000 степовиків і 17 ханів. Коб'як Карлиєвич і два його сини-підлітки, Ізай Белюкович, Бокмиш Осалук, Барак, Тарг, Данило, Содвак Кулобицький, його брат Коряйська Лотанович, Турсук, Башкорт, Гліб Тирієвич, Єксна, Алак, Тетія з сином, Турундай, Тесть Коб'яка. Подібної перемоги над степовиками руські князі не одержували з часів Володимира Мономаха, тобто протягом останніх 60 років. Заходило сонце, над бойовищем спадав кривавий пил, на стомлених обличчях воїв цвіли радісні, щасливі усмішки. Святослав проїздив уздовж війська, зупинявся перед кожним стягом і дякував за ратний труд, за перемогу. Дякую, сини мої, дякую вам, Соколи, велика сила Половецька, та ви її підсікли об'єднаними зусиллями багатьох князівств наших. Ще один такий удар, і я певен, залишать нас кочовики в спокої, не посміють нападати на нас, розоряти і плюндрувати землю нашу, наші окраїни. Честь вам, хоробрі вої! А князям – слава, вічна пам'ять тим, хто поліг нині в полі чужинському за рідну землю. Перед полком переяславців Святослав зупинився, зійшов з коня, обняв князя Володимира і тричі поцілував. «Дякую, княже, витязю хоробрий, у сьогоднішній перемозі нашій твоїх трудів ратних найбільше. Честь тобі велика і слава довічна». Володимире Глібовичу. Володимир спалахнув радістю. В очах забриніли щасливі сльози. Привселюдна похвала завжди окрилює, піддає духу, а особливо, коли ця похвала мовлена великим князем, за плечима у якого не тільки шість десятків літ, а й багато військових звитяг, коли вона мовлена не просто так, для красного слівця, не десь на Аперу, а на бранному полі, коли ще не охололи трупи повержених на землю ворогів. Володимир схилив голову, мовчав і тихо усміхався, а за його плечима гриміла тисячоголоса яса. Слава князеві Володимиру! Слава! Розділ 8.1. Тим часом у Новгороді-Сіверському події розгорнулися по-іншому. Коли гонець привіз листа – в якому Святослав запрошував сіверських князів узяти участь у поході, Ігор закликав до себе на раду брата Всеволода, племінника Святослава і сина Володимира. Ті прибули негаючись. Браті що будемо робити? Великі князі Святослав та Рюрик збирають похід на подніпровських половців. Закликають і нас. А що робити, і ти? Недовго думаючи, рішуче відповів, все володі поклав, стверджуючи вагу своїх слів, важкі кулаки на стіл. Ну, це ще треба подумати, відповів на його слова Ігор. Чи варто нам кидати свою землю без охорони і забиватися на край світу, аж до Дніпра? А якщо нас кочать донські половці? Тоді хто порятує наших жон, дітей? Ратаю Люд простий. Справді треба подумати, сказав розважливо Святослав Рильський, пильно дивлячись на дядьків своїми сумними карими очима. А Ярослав Чернігівський, він іде. Ні, Ігор усміхнувся. Гонець сповістив, що князь занедужав. Але я думаю, це тільки про людське око. А насправді Ярослав думає так, як і я хто захистить наші князівства, якщо кза або кончак у цей час нападуть на них. То що ж нам робити?» – спитав Всеволод. «Незручно відсиджуватися в затишку, коли інші воюватимуть, а ми й не сидітимемо. Ми теж підемо в похід, тільки не до Орелі та Самари, а за Ворсклу. Моя дружина готова до походу», – перший відгукнувся Святослав. Моя теж. Продзвенів голос юного Володимира Ігоровича, князя Путивльського, якому наприкінці літа мало виповнитися 14 літ. П'ять стягів ждуть твого слова, княже. Ігор поглядом приголубив сина. Мужніє Володимир. Набирається сили військового вміння. І так схожий на матір, княгиню Ярославну. Голубі очі під крутим чолом. По дитячому ніжні, пухкі губи, прямий ніс з ледь помітною горбинкою, русявий чуб тільки голос почав ламатися, але і в ньому вчувається музика Ярославниної галичанської вимови. Славно, княже, похвалив його батько, тоді, якщо князь Всеволод не проти, і виступимо негаючись. Я не проти, сказав Всеволод. Домовилися дружину брати невелику, Ігор, тисячу вояків, інші князі, по півтисячі. Йти всім без обозу, взяти з собою в саквах пшона, сухарів і солонини лише на 10 днів. Це дасть змогу швидше досягти рубежів половецької землі, завдати несподіваного удару і так же швидко повернутися назад. 2. За річкою Мерлом – Притокою Ворскли починалася ніким не заселена нічийна земля. Буйні трави, бур'яни та ковила котили по неозорій рівнині зеленосріблясті хвилі. Золоте сонце, встаючи щоранку на сході, вітало руське військо ласкавою усмішкою і верстало по небу далі свою одвічну путь. В розпеченому повітрі стояв густий дух чебрецю та полину – бентежив серця воїв близькою небезпекою, що чигала на них за синім небокраєм. Ігор з братією та воєводами їхав попереду, не спускаючи з ока сторожу, яка ледь мріла в далині. Спека зморила всіх, розмовляти не хотілося, кожен був заглиблений у власні думки та спомини. Ігор думав про одержаний напередодні походу лист від тестя, Галицького князя Ярослава. Ярослав відповідав сухо, ні, він не хоче примирення з непокірливим сином Володимиром. У нього є інший син, Олег, який і посяде після нього галицький стіл, а за Володимира Ігор хай не просить, нічого не вийде. Ігор сумно поглянув на сина Володимира, невже і між ними коли-небудь спалахне ворожба». Невже і його сини пересваряться між собою і гристимуться, як собаки, за кращий город, за багатшу отчину? Що за прокляття впало на Юриків рід і тяжить над нимось уже двісті літ, ще з часів старого Володимира? Чи це доля всіх князівських родів? Вхід його думок був перерваний умовним знаком, що подавала сторожа. Ігор зупинив військо. Назустріч мчав гонець, кричав здалеку. Княже, княже, половці, скільки їх? Чотири або п'ять стягів, не більше, ідуть нам насупроти, без веж, без жони дітей, самі вої, княже, і всі добре озброєні. Гем, сам Бог посилає їх нам в руки, тихо, сам до себе, промовив Ігор. А потім запитав, «Вони вас помітили?» «Ні, не помітили, ідуть долиною». Ігор переглянувся з князями. «Що робити мимо, братіє, нападемо. А якщо це тільки чоловий полк, а за ним ціла орда?» Висловив сумнів обережний Святослав. «Ну і що?» – вигукнув Всеволод. У нього від передчуття близького бою вже почали роздуватися ніздрі. Оточимо, блискавично ударимо, знищимо і, поки надійде орда, швидко відступимо. Така ж щаслива нагода, знищити або захопити в полон півтисячі половців, трапляється не щодня. До бою, братіє, до бою. Всі пристали до його думки. Ігор тут вже розпорядився. Я б'ю в лоб. Князі Святослав і Володимир обходять ліве крило супротивника, все волод, праве, якщо ворог чинить спротив, висікти до ноги, якщо ні, полонити всіх. А потягнемо, братіє. Готувалися недовго. За кілька хвилин дружини розділилися і пішли кожна своєю дорогою. Ігоря, як завжди, Супроводили Рагуїл та Яні з сотнею відбірних гриднів. Рагуїл нічим не виділявся споміж воїв, хіба що оглядністю. На ньому були звичайні, без прикрас, гриднівські шолом та лати, на лівій руці окований бляхою дерев'яний щит, у правій – меч, сідло і чапрак, теж без прикрас, і кінь під ним був не кращий, ніж у його воїв. Затиянь хизувався посрібленими шоломами-острогами, новою кольчугою, що не встигла потемніти, багатим сідлом і ще багатшою вуздечкою, що ряхтіла бронзою та сріблом. Баский кінь міг би позмагатися по красі та прудкості з князівськими кіньми. Він перший домчав досторожі і з-за кущів глянув на долину, де поволі... Зовсім не підозрюючи лиха, наближався половецький загін. Попереду, судячи по одягу, похитувався на коні хан. Янь подав знак, і князь, зупинивши дружину, під'їхав на край горба. Спішившись, прикрився гілкою і довго дивився вниз. «Ідуть безпечно», промовив стиха, «і їдуть не на прогулянку, а на баранжу 43». І прямісінько до пути гадають, кляті, що ніхто не стереже сіверську Україну, а ми тут мокрим рядном і накриємо їх, ех, і вдаримо зараз, аж пір'я полетить. Пристукнув кулаком по луці сідла янь: Дозволь, княже, взяти молодшу дружину та потішити серце, бо так рука свербить. І він стиснув правицею руки в ямеча. Ігор заперечливо похитав пальцем, нападемо всією дружиною, та з усіх боків, разом, щоб жоден не вислизнув. «Їдь до батька, скажи, хай ставить військо в бойовий ряд і жде мого знаку». Янь поскакав, а Ігор озирнув далину, чи не видно там Орди. Він знав, що самої Орди, якщо вона далеко, не побачити – Зате можна помітити куряву, збиту тисячами кінських ніг, а ще швидше – зграю чорного гайвороня у голубому літньому небі. Однак ні орди, ні куряви, ні гайвороння не видно. Що ж, це на краще. Якийсь недоумкуватий хан розтяпа сам веде своє військо в пастку. Тим часом ворог наближався. Вже видно не тільки окремі постаті – а й обличчя половців. Розімлілий від спеки хан куняє на коні, його вої поволі плетуться за ним. Ігор перелічив 400 чоловік, проти його тисяч жменька. Можна роздушити, мов комашку. Та Ігореві не хочеться втрачати жодного свого воя, і він усю надію покладає на несподіваність нападу, приголомшити степовиків. Не дати опам'ятатися, захопити зненацька, взяти в полон, щоб самі здалися. Думки скачуть одна за одною, а хвилини біжать, і половці все ближче і ближче. Пора. Ігор подає знак, і Рагуїл з дружиною рушає. Ігор сідає на коня, виймає меча. На чолі своїх закутих у броню сіверян вилітає на узгір'я і пологим схилом мчить униз. Услід за ним ринула вся дружина, тисяча досвідчених у ратному ділі воїв, що стрясають землю тупотом копит своїх бойових коней, а повітря – громом дужих голосів. Майже одночасно з обох боків долини появилися дружини Всеволода, Святослава і Володимира. Вражені, приголомшені, мов громом, половці зупинилися, оніміли. Почулося протяжне виття, що переросло в крик відчаю й розпачу. Потім вершники враз повернули коней і кинулися тікати, не випустивши жодної стріли в бік русів. Доганяйте їх, переймайте. гукнув щосили, ігори вдарив острогами свого огиря. Поряд з ним мчав янь. Очі захоплено блищать, меч зі свистом розтинає повітря, з-під шолома вибилися густі русяві кучері. Гех, рубанув він степовика, що відстав від своїх, є один, і не зупинився, не глянув на свою жертву, бо вже запримітив попереду себе червоний ханський каптан. Їдучи на чолі загону, хан опинився тепер позаду. І хоча дуже й кінь міг би винести його з цього киплячого виру, він не міг утекти, бо нікуди було, всюди перед очима лише пилюка, розвихрені кінські хвости та згорблені спини ошалілих від страху родовичів. Янь швидко наздогнав його, хан навіть не витягнув шаблі. «Не вбивай мене, я хан обовли Костукович». Я дам викуп, не вбивай. Янь здержав руку, схопив повід ханового коня, одним спритним помахом меча відрізав від пояса ханську шаблю. Очима пошукав князя, щоб похвалитися здобиччю, та Ігорів золотий шолом уже виблискував далеко попереду, в самій гущі половців. Тоді янь звернув в убік і. Тягнучи за собою скакуна з обважнілим, ніби мертвим, ханом обовли, що все ще прихилявся до кінської гриви, виплутався з шаленої круговерті. Звідси він побачив, як спочатку князь Всеволод, а потім Святослав і Володимир перетнули втікачам шлях з долини, лише десятку їх, чи й того менше, Пощастило вирватися з оточення і дременути без оглядки в степ. Короткий бій спалахнув, як жмут сухої соломи, і відразу згас. Князі з'їхалися щасливі, веселі. Вітали один одного з перемогою, обнімалися, цілувалися. Оце побували в ділі, оце звитяга. Гримів розкотисто все волод, Знімаючи шолом і рукавом шовкової сорочки, що вибивалася з-під кольчуги, витираючи спітніле чоло. Я радий за племінника Володимира, що став справжнім воїном, та й Святослав проявив себе хоробрим витязем. Я бачу князівські мечі, обагрені ворожою кров'ю. Це славно. Він обняв юних князів дебелими ручищами і притиснув до грудей. Ті щасливо усміхнулися. До них під'їхав Янь, штовхнув до них ігоре зв'язаного бранця. Хан княже, їхав на путивльську землю, щоб пограбувати, взяти худобу, полонеників. Сам зізнався, що робити з ним, княже, голову зняти чи викуп узяти. Князі стали перед ханом. Мовчки дивилися на його зігнуту в шанобливому поклоні спину. «Підведись!» – неголосно наказав Ігор. «Ти ж хан, а повзаєш!» – мов черв'як. Той підвівся, однак запобіглива усмішка не сходила з його лиця. У коричневих очицях зачаївся страх, тихо запитав. «Ти стратиш мене, княже?» Якщо вже тебе в бою не зачепила стріла і не торкнувся меч, то нині, живи, твоє щастя, що зустріли тебе з порожніми руками, коли тільки йшов на Русь, бо коли б повертався зі здобиччу, коли б руки твої були в крові наших людей, то, клянусь небом, я власноручно зітнув би тобі голову, а так, живи, сплатиш викуп, Відпущу на всі чотири вітри. Дякую, княже, обовлив клонився. Тоді відпусти одного полоняника, мого довіреного, щоб я міг, не гаючись, послати додому за грішми, ускільки оцінюєш мою голову. Думаю, більше ста гривень сорок чотири вона не варта, у сто гривень. Вигукнув вражено хан. Та весь мій рід, якщо обдерти всіх, як липу, не нашкрябає стільки, краще рубай голову. Відчувши себе у відносній безпеці, зрозумівши, що смерть обійшла його стороною, він посмілішав і почав торгуватися. Та Ігор суворо відрізав, знаю, що ти голодранець, і сто гривень для тебе забагато, але п'ятдесят знайдеш, це моє останнє слово. А довіреного можеш послати хоч і сьогодні. Три мати рвалася додому, насейм і Ждан, щойно прибувши з поля до Києва, знову почав готуватися в дорогу. Тепер він був багатієм. Мав шестеро половецьких коней, трьох осідлав для матері, для любови та для себе, а на інших навантажив чимало всілякого добра на яке не поскупилися Славута з Самуїлом, жита й пшениці, щоб восени було чим засіяти нивку, ножів, серпів, наральників, сокир, сухарів, солонини. Вирушили в суботу зі сходом сонця. Ждан їхав додому з великим острахом. Боявся, що від їхньої оселі не залишилось нічого, крім попелища та бур'янів, а ще більше боявся, що коли-небудь доведеться здибатися з князем Ігорем, як він його зустріне. То дарма, що випустив із в'язниці, випустив усупереч своєму бажанню, здався на просьбу княгині. А сам, чи не схопить знову та не запроторить у ще похмурішу кліть у путивлі, або, чого доброго, накаже підвісити на першій же гілляці. Ні матері, ні Любаві про свої сумніви не відкрився. Навіщо тривожити їхні серця? Їм, бідолахам, і так нелегко. Дорога важка, незвична верхова їзда геть змучила жінок. Любава молода, витриваліша, а стара мати ледве тримається в сідлі. Заденний перехід до вербівки, полишивши путивль збоку, Ждан звернув з дороги, облюбував затишну долину з невеликим воркітливим струмком і зеленою травою, кинув по води. Відпочинемо тута. Мати схилилася на луку сідла, без сповзла з коня і відразу лягла на постелену Жданом кошму. Любава присіла біля неї, зняла хустину, рукавом витерла спітніле чоло. Може, водиці принести манцю? Принеси, доню. Важка дорога зблизила їх, здружила. У них ще не було ні спільної оселі, ні спільного добра, які часто роз'єднують не тільки невістку з свекрухою, а й матір з дочкою, у них була тільки спільна любов дождана та бажання бачити його щасливим. А така любов, якщо до неї не домішується нерозумна, сліпа ревність, Швидко зближує жінок, стару й молоду. Поки Ждан триножив коний, Любава принесла із струмка холодної води, Нарізала хліба й сала. «Їжте, мамцю, пийте, А неволю половецьку не згадуйте». Підійшов Ждан, присів біля них. Мати підвелася на руку, З'їла шматочок хліба з салом, Запила водою. На її стомленому, Змарнілому обличчі з'явилася подоба гіркої усмішки. Дякую, доню, а неволі до віку не забути, бо немає в світі нічого тяжчого, ніж неволя чужиницька, хіба що смерть, голода, бо хвороба невигойна. Уждана від цих слів стиснулося серце. Йому, молодому, дужому, було важко. А як же їй втратила чоловіка, дітей, Домівку. Ну, тепер він матері нікому не дасть скривдити, збудує хатину побіля сейму, зори шмат землі та засіє житом пшеницею, розведе худобу, птицю, і заживуть вони втрьох тихо та любо. Він жував черствий хліб з салом, а в мріях витав у майбутньому, що здавалося йому ясним і щасливим, коли б то все збулося. З роздумів його вивів приглушений Любавин скрик. Він підвів голову і глянув туди, куди показували розширені від жаху очі дівчини. Там, на горі, де пролягала дорога, на тлі синього неба темніли постаті кількох вершників. Половці. З мертвілими губами прошепотіла Любава. Ждан схопився на ноги, приклав руку козирком до лоба. «Ні!» На половців не схожі, червоні щити за спинами, мечі при боках, свої, сіверяни. Вершники помітили їх теж і рушили в долину. Не бійтеся, це наші люди, заспокоїв жінок Ждан, хоча у самого серце билося тривожно. Кожна зустріч із незнайомими людьми таїла в собі небезпеку. Незнайомці швидко наближалися. Ждан стрепенувся, попереду їхав Янь. Янь теж був вражений, Ждане, от не чекав, звідки ти тут узявся, а ти? Ну, ми трохи попатрали з князем Ігорем Половців у степу і повертаємося додому. Не без гордощів відповів Янь, я сам своїми руками взяв у полон хана обовли. Он як, виходить, князь Ігор ходив у похід. Ходив, з князями Всеволодом, Святославом та Володимиром, а чого це тебе дивує, та тому, що і я з походу, буваж на Самарі з князями. Він хотів запитати, чому Ігор не приєднався до Святослава та Рюрика, але вчасно прикусив язика, яке його діло, хай князі між собою виясняються, його діло, Мовчати і жодним словом не обмовитися, що він полонив самого хана Коб'яка. О, вигукнув янь, ти повинен розповісти про той похід князю. Ось він їде. З-за гори показалося військо. Стяг за стягом спускалося в долину до струмка, де вої напували кони і пускали пастися. Під'їхали князі Ігор та Володимир. Ждан схилився в поклоні. Ігоро кинув його бистрим поглядом, здивовано звів брови. «Ти, я, княже, а ті жінки, з тобою, старша, моя мати, яку я вирвав з половецької неволі, а молодша, то Любава з Глібова та дівчина. А, якось непевно промовив князь, ніби силкувався пригадати, що ж трапилося в Глібові». Хоча було видно, що пригадав він відразу все, і сварку з Володимиром Переяславським, і Різанину в Глібові, і подальшу історію зі своїм конюшим, пригадав, і насупився. Хитрий, проникливий янь помітив заминку в розмові і поспішив на допомогу. Ждан щойно з Самари та Зорелі, княже... Ходив з князями у похід на придніпровських половців в ігоревих очах спалахнула зацікавленість. Ось як, з чим же повернулися князі, Ждан у душі був вдячний Яневі. Він полегшено зітхнув і почав розповідати про битви на Орелі, про перемогу і полонення Коб'яка, багатьох ханів і значної частини їхнього війська. Спочатку по Ігоревому обличчю промайнула тінь досади. Видно, ця звістка вразила його. Тепер скромна перемога замерла над ханом обовли у порівнянні з перемогою Святослава та Юрика здалася ще скромнішою. Однак він скоро прогнав цю думку як-не як, а все військо в полоні, він сам теж, а головне, Половцям не пощастило пошарпати сіверські села та хутори. Коли Ждан закінчив, він гордо сказав, перемога князів велика, але ми теж з перемогою. Не з порожніми руками повертаємося додому. Я знаю, я ню вже встиг повідомити я вітаю тебе, княже, і радію, що сіверщину на цей раз... Дякуючи твоїй хоробрості і хоробрості інших сіверських князів, оминула зла біда, з почуттям промовив Ждан. До Ігоря повернувся добрий настрій. «Що ж ти тепер збираєшся робити? Куди мандруєш? Може, повернешся до мене? Мені завжди потрібні сміливі й досвідчені люди». Ждан миттю оцінив великодушність князя. «Це було прощення». І важило воно для нього немало, але, кинувши погляд на згорблену постать матері і на засмучену любаву, відповів ухильно. Княже, я вдячний тобі за доброту твою і при першій же нагоді стану долав твого війська, але зараз я не сам. Матер рветься у Вербівку невідомо, чи там після половецького погрому залишився, хто, однак вона хоче там поселитися. «Там є люди, хоч і мало», – втрутився у розмову княжич Володимир. «Ідіть селіться, я дозволяю це моя волості, мені потрібні поселенці». «А тож, ідіть селіться», – погодився Ігор. «Посем'я знелюдніло, і треба докласти багато сил, щоб воно знову стало многолюдним і багатим». Ждан полегшено зітхнув, бо одержав остаточне прощення князя і дозвіл розпоряджатися своєю долею на свій розсуд. Він низько вклонився і заспішив до жінок, щоб заспокоїти їх і поділитися радістю. Тепер вони можуть без боя зноселитися у вербівці чи там, де захочуть. 4. Наступного дня, о півдні, коли сонце стало майже над головою, Стомлені подорожні переправилися в брід через Сейм, піднялися на гору і зупинилися. Ждан одним поглядом окинув усю широку долину, де колись було велике і гарне село, яке довкруг знайомі з дитинства рідні місця. На видноколі, за Сеймом, темний бір, куди влітку та восени він бігав по ягоди та по гриби, а взимку їздив з батьком по дрова. Ось попереду вузький узвіз з обривистими глинистими стінами, де в норах гніздилися чорнокрилі щурі, на рівнині розкинулися поля, тепер занедбані, порослі бур'янами, а понад берегом ріки – левади. І всюди верби, верби, гіллясті, рясні, зеленосилі. Недарма село назвали вербівкою. Ждан пізнавав рідне село і не міг упізнати. Що ж від нього залишилося? З землі стирчали чорні обвуглені сохи. Де колись стояли хати, повіті, клуні, там тепер здіймалися купи золи, порослі бур'янами, городи теж позаростали, перетворилися на пустища. І тільки де не де під солом'яними та очеретяними стріхами темніли маленькі, мов гриби, хижки, зведені спішно, невміло аби перебути зиму. Він знайшов свій город, що левадою спускався до самого Сейму, і сам собі не повірив. На місці їхньої чималої хати тепер стояла хижка, і над нею з обмазаного рудою глиною димаря вився в небо сизуватий димок. Заворіть ми опускав у колодязь свого довгого носа журавель, а біля нього біліла чоловіча постать. Хто ж там – «Свої чи чужі?» Ждан раптом відчув, як потерпли ноги. Хотів ударити під боки коня і не міг. Радість і тривога стиснули груди. Очі затуманилися слізьми. «Мамо, там у нас хтось живе», – вигукнув Хрипко. Мати крізь сльози мало що бачила в далині. «Хто ж, сину?» «Не знаю, їдьмо швидше». Вони спустилися з гори, Проминули одну запустілу вулицю, другу, задихані, охоплені надією і страхом, під'їхали до рідного дворища, ось перед ними чудом уцілі від пожежі старі, виплетені з лози ворота, за ворітьми, біля дровітні, застиг з високо піднятою сокирою чоловік у білій полотняній сорочці. Очі його округлилися від подиву й страху. А губи шептали, свят, свят, свят, якщо це не чиста сила, то згинь, пропади, цур тобі пек. Ждан притьмом злетів з коня, кинувся до нього, Іване, братику, живий. Той оторопіло опустив руки, змінився на виду, Ждана не впізнав, хто ти, та Ждан я, Ждан, і мати зі мною. З полону повернулася Ато, Любава, до двору вступила мати, скрикнула глухо, схопилася за серце, схитнулася останні сили, що тримали її в дорозі до рідного порога, вичерпались. І тут Іван ніби прозрів, кинув набік сокиру, рвонувся назустріч. Мамо, вона впала йому на груди, заплакала а він цілував її мокрі щоки, шкарубкою рукою гладив заплутані посивілі коси і шептав лише одне слово «Мамо, мамо», підійшов Ждан, обняв обох. Неповороткий, вайлуватий Іван кивнув йому чубатою головою, притулився плечем до його плеча, і так вони у трьох стояли, то плакали, то щось говорили, Хоча жодне слово не доходило до їхньої свідомості, то завмирали від щастя і болю. Тим часом Любава ввела на подвір'я коней, а з хижі, почувши крик, вийшла чорнява молодичка з немовлям на руках. За подолки її спідниці тримався замурзаний чорночубий хлопчик, спід поглядав на незнайомих людей. Івану пам'ятався перший. «Мамо, Ждане, ось мої це Варя, тобто Варвара і дітки, Жданко та Настуння». Мати пригорнула невістку, поцілувала дітей. Ріднесенькі мої, я така ж щаслива». Вона знову заплакала. Варя почала втішати. «Не плачте, ви ж дома житимете у нас, а Ждан поселиться поряд, не плачте, ходімо до хати». «Пообідаєте та спочинете з дороги ходімо». Сама, теж плачучи, взяла стару за руку і майже силоміць повела до хатини. Любава пішла за ними. А брати поспішили до коней, напоїли, потриножили і пустили на леваду пастися. Потім стали на обніжку, під старою розлогою грушею, всіяною дрібними жовто-брунатними гниличками. Ждань зірвав одну, вкинув до рота. Смачне яка, не разу неволі снилася мені наша груша, не хатина, не двір, а груша на межі з лебедями, на яку ми колись малими здиралися, мов вивірки, і ховалися там, серед гілля, від батькового чи материного прочухана, а прокинувшись, думав, повернуся коли-небудь додому, поставлю під нею хатину». От і став на Лебедівському городі, сказав Іван, пригладжуючи розпатланого чуба, що кучмою звис над лобом. З Лебедівського роду нікого не залишилося, а ми гуртом допоможемо, я, мати, твоя жона. Ждан усміхнувся, ти про любову, вона не жона мені, але весною ми поберемося. Жона чи не жона, все одно допомагатиме допомагатиме, погодився Ждан. День чи два відпочинку, та й зачну тягати з лісу дерево, щоб до осені поставити хижку. Не хижку, а хату, заперечив Іван. Досить, що в мене хижка. Тепер тісно, але ж нас було тільки двоє, Варя та я, а ти не сам, гуртом зробимо. Вони довго стояли у затінку під грушею, Вели тиху розмову, міркували, як жити, де сіяти озимину, як вигідніше продати троє жданових коней та купити за них худобу, свиней, птицю, яку зводити хату. Розмовляли бідалі, до самого вечора, та з хишки вийшла варя, погукала. «Досить вам, хлопці, обідати пора». Розділ дев'ятий. 1. Кончак скликав ханів усього дешті Кипчака 45 на воєнну раду. Причина її скликання була важлива. Поразка хана Коб'яка та його союзників на Орелі похитнула і підірвала силу половецької землі. Кіш Кончака на торі, неподалік від злиття його з дінцем, вирував у той день, як вулик. Кожен хан, прибувши з почетом, ставив на вказаному місці, на високому березі річки, похідну юрту, охоронці ставили поряд ще одну, для себе, в коші лунав шум, гам, лемент, хтось прибував, кудись мчали вершники, снували між дорослими всюди сущі чорноголові хлопчаки, і ржали коні, палали багаття, в казанах кипіла, пінячись, конина, Стікали смальцем над вогнем жирні баранячі туші, пахло смаженим м'ясом, часником і лавровим листом. На горбі, навколо великої білої юрти кончака, стояли колом бунчуки та корогви. На корогвах майоріли під вітром вишиті кнітеллю і шовком лебеді, вовки, собаки, тури, захисники половецьких родів, а ще, бичачі роги. Довгошиї дракони, з червоних пащ, яких пащів вогонь, степові беркути та коршуни. Біля входу до юрти розвивався золотистий стяг з головою собаки та кольчужним наколінником, кончаком, від якого і пішло ім'я великого хана. Тут зібралися найвпливовіші хани донських, лукоморських, поморських та диких половців. Пза, туглі, Брати Токсобичі, Колобичі, Єтебичі, Тильтробичі, Бурчевичі, Улашевичі, Торголовичі. Прибули навіть Кулобичі з Кульоби, Керченського півострова. Після ситого обіду, влаштованого на мальовничому пагорбі над Тором, звідки видно було далеко довкіл, всі перейшли до Білої Ханської юрти. Сіли кружка на вовняних подушках, молоді гарні рабині уруски внесли кумиста айран, поставили на дерев'яних тацях перед кожним гостем, покірні, слухняні, мовчки вийшли. Поки гості сідалися, кончак стояв, високий, широкоплечий, горбоносий, він підносився над усіма на цілу голову. Його розшитий золотом та сріблом візантійський одяг, виготовлений у майстернях Константинополя, сяяв самоцвітами, мов сонце, і коштував кількох кінських табунів. Дорога дамаської роботи шабля висіла на барвистому шовковому поясі і теж яскріла коштовними камінцями. На широких грудях блищала розплескана в кружок золота гривня з прокресленими двома паралельними лініями, знаком кипчакських родів. А позад нього, на стіні, висіла ханська зброя, залізний позолочений шолом, кольчуга, зібрана з багатьох тисяч крицевих кілець київськими зброярами, круглий щит з зображенням собачої голови посередині, Великий лук і шкіряний тул, начинений стрілами. Коли останній з гостей усівся на своє місце в почесному крузі ханів, Кончак теж сів, на тор, діждавшись тиші, випрямився, пригладив цупкими пальцями копицю шорсткого чорного чуба, обвів усіх важким поглядом. Достославні хани, володарі великого і вільного, як вітер, де ж кипчака? Пророкотав басовитим голосом. Настала для нас година печалі. Невтішних сліз і лютого горя. Наша братія, придніпровські хани, самочинно зібралися походом на врусіви, зазнавши страшної поразки, опинилися в полоні врусських князів, а все військо хана Коб'яка, який не послухався мене, не приєднався до всіх нас». До великої об'єднаної половецької сили, наклало головами або теж пішло безславною дорогою рабів у руський полон. Кобяк захотів суперничати зі мною, захотів тільки для себе слави і багатства. От і доскочив, осиротив свої роди, підірвав могутність дешті кипчака, а сам, як останній раб, плететься десь у святославовому обозі в ганебний руський полон. Та не будемо нині осуджувати його, він сам себе покарав. Подумаймо, достославні хани, як вивернутися з тяжкого становища. Князі уруський Святослав і Рюрик зажадали великого викупу. Якщо піти на це, то все срібло і золото половецького степу попливе до Києва вайпай. Хани, що досі слухали мовчки, враз встрепенулися. Йок! Йок 46 почулися вигуки, тільки не викуп, де ж ті кипчат з біднів. З року в рік страшна весняна посуха випалює наші степи, худоба гине від безкорм'я, а люті зими довели наші роди до крайнього зубожіння, де наберемо стільки золота, щоб викупити 7 тисяч воїв і сімнадцять ханів. Якщо повириваємо з ушей наших жод і дочок сережки, познімаємо з їхніх рук персні, то й тоді не нашкрябаємо стільки, щоб викупити таку силу людей. Війною треба йти на урусів, вигукнув войовничий, запальний хан Пза, зібрати все військо, яке у нас є, промчати по землі урусів, потрощити їхні села та городи і обложити Київ. Князі відпустять тоді ханів, і беїв, і всіх половецьких джигітів, та ще й заплатять нам, щоб ми відступили від стін їхньої столиці. Правильно, правильно, провчити урусів, піти на них війною, виручити наших побратимів. Веди нас, хани Кончак. Кончак торжествував. Поразка Коб'яка обернулася для нього перемогою. Тепер усі половецькі роди об'єднаються під його рукою, як колись об'єдналися було під рукою його діда Шарукана, і він уже не випустить влади, а використає її для звершення своїх давніх задумів, об'єднати дешт і кипчак і стати його самовладним володарем. Достославні хани, довірливо понизив він голос, я цілком поділяю вашу думку, що русам не викуп платити, а треба зібратися з силами і погромити їх, як ще ніхто ніколи не громив. Хтось тут сказав, що наші південні степи страждають останнім часом від жорстоких посух правильно, а в уруських землях посух немає. За ворсклою та пслом буяють трави, аж до сейму та десни плинуть повноводі ріки, Шумлять без краї ліси та гаї, багата земля, то чому б нам не зробити її своєю, чому руси псують її, коперсаючись у ній ралами та мотигами, чом би нам не випасати на ній своїх табунів? Га, думка була не нова, вона давно жила серед половецької знаті, урвати цей ласий шмат руських земель і зробити їх частиною дешті кипчака. Тільки як це зробити, може, Кончак знає, сил малувато, сказав молодий хан Єльдечук із Вобурчевичів. Одне діло – пограбувати, а друге – утримати ці землі за собою. Коли об'єднаємося, то сил вистачить, заперечив Кончак. Та й приготуватися треба як слід, а не так, як Коб'як чув я, ще.